Niin, neljä lolla. Anna, anna, kakku, anna sakkua, Ja ja ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä palo. on tällä hetkellä välipäivä menossa. Huomenna tärähtää puolivälierät ruutuihin ympäri Suomen maan. Ja tota, kahdeksan jengiä siis jäljellä. Raiteen pakki, 28. jakso, eli allekirjoittaneen ikänumeroilla mennään. Mut totanoin, tällä kertaa niin Lilje, ja Laine ei kuulla, mutta niin, uskollinen marakatti-toveri <tos> Jussi Konttaniemi on saatu hereille sen tää aikaan. <tos> Viho on on saatu taas eläviin kirjoihin, että tossa... Aika sen puli kuuteen, mutta taas mennä viime yönä, että ei aivan kuitenkaan jaksanut näistä Kings Sharks-peliä katsoa, mutta... mutta kuitenkin, nyt on pudotuspelien toinen kierros nyt startattu NRissä omaltakin osalta. Joo, ja tuota, no niin, hieno, hieno se jo huippennus edessä, Kyllä, mielenkiintoisia ottelupareja, ja tuota, no niin, varmasti, varmasti kävi sitten Suomen leijona, miten kävi, niin kyllä mä uskon, että nähdään tosi hienot ratkaisupelit, Sehän se kuitenkin on. Sääli sinänsä totta kai, että kun Suomi ja Ruotsi tässä isäntämaita ovat, niin jos molemmat tai jompikumpi saattaa pudota pois, niin varsinkin Ruotti, niin se sitten pieni inflaatio ehkä aiheuttaa sinne loppua kohden, mutta tota no niin, se, on, se on aina näin ei sille mitään voimutettu. Tota kuitenkin niin siellä alkaa isommat vähän heräilemään loppua kohtia. Ja, ja tota no niin, lopulta kun katsoo, niin mitkä maat sinne jatkoa selvis, niin, niin valitettavasti niin. <laughs> Tähän sikäli, kun jälkikäteen näitä tuloksia katsoo ja ei välttämättä muista, mitä siellä oikeasti tapahtui, niin näyttää, että oli aika tylsät kisat, kun periaatteessa nämä kahdeksan suurta siellä jatkossa on. No joo, näinhän siinä on, että mitähän nyt semmoista varsinaista yllättävää puoliväliä pääsiä ei ollut nyt tänä vuonna, että tietenkin siinä mielessä oma harminsa mutta, mutta no näillä menhän isot tosiaan alkaa pikkuhiljaa on just hyvänä, hyvänä esimerkkinä Tsekki, joka sieltä pieniä elomerkkejä alkaa taas alkaa taas esittää. Kyllä, ja nimenomaan silloin, kun sitä iten kaivattiin, niin aikamoinen, aikamoinen tasonnosto näytti olevan ainakin tuloksen mm. perusteella. Mutta tota, nyt kun voidaan sanoa, että eräällä, eräällä tavalla niin lukukausi on päättynyt, eli alkusarja on päättynyt, niin tota, kyllä mä olisin sillä kannalla, että lähdetään tälleen kylmästi kouluarvosanoin antamaan, että me, ja puhutaan noista jokaisesta joukkueesta vähän sen Miten, se, miten ne kisa, kisat sitten menikään, nimenomaan alkusarjan osalta, että puhutaan sitten tuolla puoliväliäressä, kun niitä ennakoidaan, niin vähän tarkemmin isoista sitten vielä lisää. Mutta tota, <köhö> lähdetään tietysti Suomen lohko edellä. Itävalta jäi viimeiseksi putos viidellä pisteellä. Millainen maku sulla ja Itävallasta yleisesti ottaen? No itselle Itävallasta jäi kyllä aika, aika haljumaku, jos voitaisiin näin sanoa. Että suoritukset ei kyllä mitenkään mitenkään kauhean hyviltä minun mielestä näyttäneet ja, ja se vielä se suurinkin suurinki tähti herra vaneeksi sitten. Oli oikeastaan kyllä sen niin itä joukkueen ilmentymä siinä ja oikeastaan se heikoin lenkki myös siinä samalla, että ei oikein, ei oikein missään vaiheessa se peli lähtenyt käyntiin. Tulihan se tietenkin Itävallalle, muun muassa Slovaakkiasta tässä voittolaukauskilpailussa voitto sieltä ja ihan muutama ihan hyviä, hyviä kelpotuloksia, mutta mutta, mutta kyllähän tämä vähän tulevaisuus Itävallan kannalta näyttää siltä, että hissijoukkueena vielä tulee pysymään todennäköisesti vielä pitkän aikaa. No se on nyt sitten jännänhän, että kuinka pitkäaikaista tosiaan on, on näin, mutta siellä kuitenkin niin selkeästi toimia tehdään sen eteen, että sitä voisi välttää. Mutta tota, no niin se on sitten aina toinen asia, että miten se käy. Se on mielenkiintoista nähdä, kun siellä... Alpo Suhonenkin siellä taustalla häiri että mikä se hänen panoksessa lopulta siihen se tulee olemaan, mutta tota, no niin, mm -hmm. semmoisia viestejä on, että selkeästi on kahden passimiestä on luovuttu ja pyritään rakentamaan omaa, omaa ydintä ja omaa semmoista, niin, niin saa katsoa kuinka pitkälle se riittää tässä kilpailussa. Mikä on kuitenkin kiristymään päin, mikä on vain hieno asia, se on sitten, että varsin noita b tai mikä se nykyään on, ykkösdivisioina, mikä ne sitä tällä viikolla, niin että mikä se mikä se todellinen taso siellä on, että semmoista haastajamaata siellä on, mutta tota, joka tapauksessa kyllä mullekin on vähän semmoinen kuva, että se, ää, sen, sen rinnalla, että Vanek teki muutaman pussin, niin kyllä se teki myös, näytti tekemään aika paljon hallaa sille koko joukkueelle ja mm -hmm. on mielenkiintoista nähdä, että millainen, tai olisi mielenkiintoista tietää, että millaisena muu joukkue pitää tätä Maniivi Veiro, päävalmentajan rooli, ja milloin, milloin uskottavuus sillä on tämän jälkeen, kun se antoi, antoi tähtänsä tehdä suunnilleen mitä lystäisi mm. siellä. Et, et, toki niin kuin ymmärrän, että pikkumaalle niin ne on elintärkeitä pelaajia, mutta, tota, mutta, mutta. en tiedä, maaiko itävalta sitten vähän kovaa hintaa siitä. Yli no oikein, oikein noussutkin sujen aikana missään vaiheessa sille, sille tasolle, millä millä hänen olisi pitänyt pelata näissä kisossa ja Itävallan paijassa, minun mielestä. Ei sitten jotenkin semmoinen olo, että et, tota, et, onko mä nähnyt jotenkin vääriä pelejä, kun minulla on tosi yllätystä, että vaneko oli ton tyyppinen pelaaja, että mä oon aikaisemmin kattanut tarpeeksi tarkasti vai mitä, mutta ei mulla yleensä, tai aikaisemmin tällainen kuva ollut, että se tällainen diivailija mies on nyt. No ei se tuli itselle kanssa niin sana yllätyksenä. Ei niin kuin itselläkin se kuva, mikä vanekista oli, niin aivan kyllä toisenlainen, mutta Hän kyllä sanoa, niin pitää katsoa kyllä nyt buffalon pelejä sitten ensi kauella pikkusen tarkemmin, että miltä se vanekki nyt siellä Pohjois-Amerikan kaukalossa sitten näyttää. Kyllä, mutta tota Itävallalle niin en mä nyt kauheasti povannukkaan, niin siihen nähden ajattelin, että mä, mä odotin, että se on selkeä heittopussi, niin kuitenkin pysty roikkuu mukana ja ottamaan, ottamaan pari voittoakin, niin se on sikäli niin kuin jää, jää sinne vähän posin puolellekin jotain. Mutta kyllä, mä niin siis en että se vaneksi saa ihan liian paljon huomiota senkin takia, kun se koko muu joukkue oli aika hahmoton. Niin, totta. Siinä on muu joukkue oli kyllä semmoinen tosi, tosi hajuton siinä vielä vierellä siinä, että Kyllä tuossa Itävallan kiekkoilussa paljon on, on vielä kehitettävää ja toivottavasti lähti se kehitys että, että ne maajoukkueen ringissäkin olevat pelaajat pääsis pikkusen kovempiin sarjoihin kehittymään oikeasti. Aika paljonhan sieltä mitään Itävallasta on ollut yleensä tuonne Pohjois-Amerikkaan päin sitä virtaa. Miten Pohjois-Amerikkaan päin, mutta tuota, no, niin ilmeisesti tykkäyt siellä omassa sarjassaan kuitenkin olla. Että... Joo varmaan Vanek ja Krapner on ne ainoat niinku hyvät esimerkit siitä, että kuinka pystyy kuitenkin vielä menestyhmäänkin varmasti, että jos sinne kumpikin on minun mielestä, mielestä Krapnerikin on aika nuorena lähtenyt, lähtenyt pohjois amerikkaan pelaamaan. Joo, mutta tota, no niin se nyt, ei, ei se taida kuitenkaan vielä mikään se yleisin olla, mutta... Tota... Ei kyllä, ei kyllä. Mutta, mutta joka tapauksessa, niin kyllä, jos niin arvosanaa ajattelee, niin... Niin, niin, niin ei se nyt mikään kauhean hyvä voi olla, mutta et se olisi aika odottavan odotusten mukainen, niin en mä tiedä, olenko ne vähän reiluja, mutta annetaan kutonen. No, no niin, eli kutosella, kutosella lähdit liikkeelle. Mie kyllä siten sitten mieen vitosen ja kutosen välillä arvoin, ja... Kyllä se varmasti sinne kuusi miinukseen voisi oikeastaan mennä, jos vielä tarkaksi mennään. Että. Joo, siis kutonen, niin se on se kuitenkin on tyydyttävä. Niin annetaan tyydyttä, niin. tyydyttävä ihan sen takia, että se, on, se onnistui kuitenkin pari voittoa räpimään, mikä oli kaksi voittoa enemmän, mitä mä odotin. Niin, kuitenkin lähtökohtiin nähen, niin kuitenkin tyydyttävä suoritus Itävallan tältä joukkueelta. Joo, mutta tuollainen altavastajajoukkue, niin mun tähtien pitää kuitenkin sellaisen, niiden pitää roolittaa, niin pitää tehdä selväksi, että ja teidän pitää palvella tätä joukkuetta. Joukkue mm. ei palvele pelkästään teitä että, no niin, tai nimenomaan. häntä, häntä tässä ku... tapauksessa. Ja kuitenkin se että koko muu joukkue niin katsoo sinuakin, ottaa sinusta sitä mallia ja menee sen sinun, sinun fiiliksenkin mukaan tosi paljon siinä, koska kyllähän kuitenkin tuonne vanek, vanek, Vanekin tasoinen kaveri, niin kyllähän sitä joka jätkä varmasti ylöspäin katsoo. En tosin tiedä kisojen jälkeen enää katsoo, mutta... Niin, Olisi. nimenomaan, että, että mä, tossa, mä Twitterin heiti, sattui kyllä tekemään maalin joka kerta melkein, kun mä heitisin, niin jotain <losti> hilkeetä, mutta jossain kohtaa, niin että et, et, et viittasin just tähän, että mitä se Itävallan muun maajoukkojen mahtaa ajatella, että tää kaveri saa vetää vihkoa ihan täysillä täällä, että mitä helvettiä, ei se nyt ihan tasa mennyt kaikkiin karkit. No ei, ei tosi sitten otetaan valitettavasti minun mielestä lohkon seitsemänneksi vastaan, ja nyt tämä kertoo kuitenkin, kuinka kiharainen tämä lohko oli, että seitsemälläkin pisteellä Ranska ja vasta siellä seitsemän. Mm -hmm. että, tota, no, niin mun mielestä Ranska on, on oli piristävä joukkue sikäli, että, tota, no, niin, ei nekään lähtenyt, siis toki ne pelasivat aika puolustusvoittoisesti isompiakin vastaan, mutta ei ne lähtenyt pelkäämään. Ja minun mielestä hieno kruunu se voitto siis... Sääli vaan, että se Venäjäpeli osu vähän väärään paikkaan sikäli. Että sitten ei oikein riittänyt enää sen jälkeen paukut peleissä ihan oikeasti tapella, tapella pisteistä ja ehkä jopa puoliväliä paikasta. Tuntuu, niin että, tuntui, että se, ne sai niin kuin vähän liikaa liian nopeasti tietyllä lailla. Että, mm -hmm. totanon, niin, <köhö> siihen se olisi ollut hyvä, hyvä päättää turnaus, mutta niin, sitten kun sitä piti vielä jatkaa, niin muun mm. muassa toi, oliko se nyt... Hetkinen Latvia, kun vastaan ne siinä tuota, no, niin, Joo. lopussa. Joo, niin pelasi kaksi, kaksi erää pelasivat tosi huonosti Latvia vastaan ja päätyivät häviämään pelin, Niin Siinä ne vesittivät omat saumansa, mm. jenkkiä vastaan kaiken kulkana. Mutta täytyy kyllä heittää semmoinen, että mistä mä olin ehkä pettynein Ranskassa, niin, niin tuntuu, että jotenkin aika nyt taisi ajaa vähän ohitte että että et ei se kyllä ollut semmoinen kantava voima siellä maalilla. No, ei, ei kyllä tosiaankaan, että Huetti vetasi imurimoodin päälle, niin silloin alkoi kyllä Ranskan maaliverkko kyllä heilumaan oikein uraa kalha. Että ei ollut kyllä Huettista nyt kantamaan, kantamaan Ranskan, Ranskan joukku, että niin hänen, hänen olisi kyllä pitänyt ja ehdottomasti niin siihen varmasti Ranskakin paljon luotti, että jo pelkästään sillä Ranska hyvin pyristelee vastaan ja kyllä jos Huetti olisi oikeasti ollut niin Pari vuoden takaisessa kunnossa näissä kisoissa, ja miten Ranska nyt pelasi, niin puoliväli ja paikka ei mikään mahottomuus olisi tosiaankaan ollut. Ei, mutta näin jälkeen, joten täytyy totta kai kysyä, toki mä mietin sitä heti sen pelin jälkeen, kun mä näin seuraavan ottelun maalivahti-valinnan, niin on se mun mielestä nyt sikäli käsittämätöntä, että en mä nyt tiedä ehkä kaikkia aikoja voitto, mutta kuitenkin niin kuin pitkään aikaan suurin saavutus sen torjuu maalivahti, Hardi, joka sitten ei sinne näin niin minuuttiakaan melkein jäällä, niin on sekin vähän outoa. No, no joo, se kyllä, se kyllä aika outolta -ou vaikuttaa, että kaveri ensin Venäjän supertähet saapii tylsistettyä siinä ja sitten ne ei enää pääse kentälle pelaamaan. Siis vähätyy kyllä ihmetellä. Joo, että se on vähän tuommoinen, niin, niin kuin kohta tuossa puhutaan jenkeistä, niin vähän samantyyppinen maalivahtipelutus, että näköjään päätettiin, että näköjää huella mennään vaikka heikoille jäälle ja katsotaan sitten kuinka käy. <totiluun> <totiluun> että, tota, siitä täytyy kuitenkin olla tyytyväinen niin kuin Suomessa, kun peilaa niitä turnauksia, milloin sitä selkeää ykkösmaalivahti ei ollut vaikka 10 vuotta kaperi, Niin kuitenkin niin siihen, siihen uskallettiin reagoida turnauksen keskellä, jos sattui huono peli alle, niin ei sitä jääty miettimään. Vai että oli uskallusta, että esimerkiksi mun mielestä hienoa, niin on tämä vuoden 2000 bronssimitalin, niin ö, ottelun voitti, debüytti ottelunsa maajoukkueessa pelannut Pasi Nurminen, joka lyötiin heti ensimmäisessä kertaa askiin kolme, kolme neljä viikon tauon jälkeen bronssipelissä. Joo. Et, tota, no, niin, et, et, tavallaan niin siinä ehkä Ranskalla meni vähän puihin, ettei ei uskallettu jättää hyöttiä penkille, mutta tota no, niin, sekin on tietyllä ihan ymmärrettävä, ymmärrettävä, se on niitä joukkueen tähtipelaajia, mutta tota, ei vastannut huutoa. Ei vastannut huutoa. Ei, ei missään nimessä. Mutta kyllä mä annan Ranskalle heti, heti huomattavasti paremman arvosanan, koska tota no, niin, se, ajatellaan yleisiä odotuksia, että Ranska ja Ranskan niin ei sitä kukaan kauhean korkealle nostanut. Me oltiin ehkä vähän ylioptimistisiakin mm -hmm. tietyllä lailla, mutta tota no, niin, kyllä Ranska vastasi aika hyvin niihin niin odotukseni. Kyllä mä heitän, Venäjä pelin voitto oli Todella iso asia, ja mä toivon, että ne pystyy rakentamaan sen päälle, joten kylmä älyään seiska puokkii se, se oli hyvä suoritus. Äärimmäisen hyvä suoritus. Meikäläinen lyö täältä suoran hyvän, eli numero kahdeksa, kahdeksaisen. Voi olla, voi olla tyytyväinen suorituksensa, mutta tietää kuitenkin, että vielä on, vielä on muutama, muutama pykälä vielä edessä, että voi parantaa sitä. Parantaa suoritustansa sinne oikeasti tävellisyyttä ja sinne Sinne mitä se tällä tasolla oikeasti vaatii. Siinä tuli ne muutama uinahus. Se Venäjä-peli tosiaan, niin se oli vähän, varmaan vetäisi pikkusen niitä tankkia tyhjäksi sieltä, että siinä olisi pitänyt se Latvia sitten kepittää ihan, ihan helposti. ja Muutenkin Ranska kyllä esitti Suomea vastaan tosi hyvää jääkiekkoa minun mielestä. Se oli kyllä piristävänä nähdä, että kyllä Ranskasta vielä tulhaan varmasti kuulemaan. Toivotaan näin, toivotaan näin, se olisi hieno asia, että minua, niin kuin varsinkin ajatellaan iso maata, isoa väestöpohjaa, urheilu, urheiluperinne siellä on aika kovaa monissakin lajeissa, niin tota, olisi hienoa nähdä, että siellä niin jääkiekko ottaisi uutta jalasia, just maissa, missä se, ei, missä se on aika jaloissa mm -hmm. siellä, niin että sieltä niin nostaisi nostais päätänsä ja yhtäkkiä... Niin kuin saisi lisää, lisää huomiota, ja myös lajille vieisi paremmin, niin se on, se on, siis se on, se on vahvuus kaikille. Et tulisi, niin kun ajatellaan, <köhön> no jos on sm liikan kannalta, niin, niin ehkä siellä seuraajat eivät todellakaan ajattele, että, että, että, että olisi hienoa, että Ranskan liikastakin kehittyisi kova, kova liika, mutta sen entistä enemmän kilpailua. Mutta, mutta, mutta ranska ei sovi aliarvioida. Mun mielestä toivon mukaan se jää vihdoinkin nyt takaraivoon. Kyllä se on, Ranska ansaitsee kunnioituksen. Ehdottomasti, ehdottomasti ansaitsee. Sitten joukkue, joka kans oli tosi, todella kaksiekoinen turnaus, eli Latvia, jäi siellä kuusi lopulta. Kiusasi Suomeen mainiosti, Sitten, tota, no, niin pystyi nappaa kuitenkin pari voittoa, oli pitkään putoamisuha alla. Mutta tota, hoiti hommat himaa silloin, kun niitä tarvittiin, eli onnistui voittaa Ranskan ja napsimaan tärkeitä pisteitä siitä, että paino lopulta Itävallasta ohi. Odotettiin Itävallalta Itä, äh, Itä kuin Latvialta, odotettiin muistakseni kumpainenkin paljon paljon enemmän, mm -hmm. mitä lopulta jäi käteen. Mä odotin, että se olisi onnistunut Slovakia haastamaan oikein kunnolla. No niin kuin tasaisuudessa sikäli sattuva, että se nyt nimenomaan Slovakia voitti. <tuh> mutta tota, ei riittänyt kuitenkaan pauku tällä kertaa, mutta onnistui pitämään Aasaria paikkansa. Mutta jotenkin niin... <tuh> Kyllä mä ihmettelen, että mikä Latviaa vaivasi siinä alkuun. Et mä, mä, en, mä en käsitä sitä, koska mun mielestä joukkue on parempi kuin mitä tuo antaa ymmärtää. Mutta tota, no niin, sitten taas tulos, tulosurheiluhan tämä on. Mutta tota, jotenkin tuntuu, että siellä on niin Se unohtaa jotenkin välillä, että se on kuitenkin entinen neuvostokansa niin jotenkin ihmetytti nähdä näitä, että sielläkin kapteeni Dartsinsi vetelee ihan vihkoa joissain peleissä ja muuta, niin tämmöistä mieliala pelaamista ja semmoista, niin muista Latvia on kyllä sillä tiiveydellä nimenomaan pärjännyt. No yleensä kyllä, ja minun mielestä Latvian kiekko on tosi paljon mennyt etiäpäin, etiäpäin viime vuosina, ja oli kyllä itselläkin ne kovaa tootukset, mutta oliko tässä sitten vain, että siihen turnauksen alkuun, kun heti Venäjä ja USA löi suoraan, Alakaukkua palleja heti ensimmäisen kaksi peliä sen jälkeen vielä karmaseva tappio Itävallalle vielä siinä. Niin siinä oli kyllä hienosti kuitenkin Latvia sieltä koko sitten ja otti tuon hienon slovakia voiton kuitenkin. Pystyi siinä mielessä haastamaan sen. Ja... Mutta että paljon, paljon jäi kyllä näkemättä Latvialta, mitä, mitä odotettiin kyllä. Itseellä oli se odotusarvo oli, että kyllä Latvia Slovakian kanssa Hyvin hienosti, tai oikeastaan Slovakian kanssa nimenomaan taistelee sitä puoliväli-erää paikasta, mutta nyt ei vaan paukut jostain syystä riittää näitä. Kyllä, mutta tota, hoitivat itse kuiville, mutta et, ei tohon mun mielestä tyytyväinen voi olla eikä saakkaa olla. Et, ei, ei. Et, tota, no, niin, kyllä mä siellä täytyy vähän mun mielestä miettiä, että mikä tää, onko Ted Nolan ihan oikea kaveri sinne penkin taksasta, lopulta kuitenkaan. Mutta tota, kun vertaa siis, kun on nähnyt sitä nyt khl mestaruuden mestaruuden Naroksin Latviaa ja hänellä oli kuitenkin mun mielestä huonompi materiaalikin käytössä, niin mm -hmm. silti kuitenkin pystyy paljon parempaa. Niin tota, joku, se, joku elementti siitä puuttuu, mutta tota, no, niin jatkavat edelleen a ei siinä mitään mä Kyllä mä kutosen heitan tähänkin pöytään, että ei, ei pysty enempää. Ei, ei tosiaankaan enempää. Kutonen, kutonen on täysin sopeava arvoisena tälle joukkueelle minunkin mielestä. Ja taas voi peilata niihin ennakodotuksiin, että, että olisi olis odottanut Latvialta todellakin hyvää turnausta, mutta nyt se jäi sinne tyydyttävä ja huonon rajaseuduille. Että tästä kyllä pitää roimasti lähteä Petrahmaan ja jotakin peliliikkeitä tekemään. Lohkon viidenne siellä oli niin sitten ikäli mielenkiintoinen porukka, että Eli Saksaa, että mä en odottanut nyt yhtään mitään se viime vuoden cirkuksen jälkeen, ja en muista sanoinko viime jaksossa, mutta tota, var, siltä varalta niin sanotaan nyt uudemman kerran, niin että kyllä mä ihmettelin sitä, että saksalainen pallolijoukku ei, ei ollut organisoitu, että kyllä sillä on jotain pahasti viala, mutta tota, nyt, nyt näyttää, että siellä on taas vähän järki palannut taloon, vaikkakin valmentaja näyttää mun mielestä ihan poliisopiston hahmolta. Se oli se, yksi se kilpailevan poliisiopiston, niin tämä... Kapteeni Mauser tuli sitä mieleen, mutta tota, no, niin. Ai, mikä se hahmo nyt olikaan, mikä, mikä komissa kom kommari komissaari siellä ollutkaan, mutta tota, kuitenkin. Niin, niin, tota, ää, Saksasta niin sen verran, että siitä huolimatta, että, että vaikka sanoin viime jaksossa, että pidin sitä monella tavalla lohkon parhaana joukkueena, niin se oli pikkasen silmän lumetta sen eteen, että kyllä mä Kyllä, mä joudun antaa pyyhkeitä siitä, että Saksan pitäisi opetella semmonen, että Saksan pitäisi pelata sellaisella tavalla jääkiekkoa, mikä muuntautuu paremmin siihen tilanteeseen, kun sun pitäisi oikeasti pystyttää se peli haltuun. Mm. Että siis se oli paras joukkue siitä kantaa, että se pelasi parhaiten tätä alta vastaan ja lätkää. Mutta sitten taas kun Ranskaan, joka kuitenkin yritti haastaakin vähän se ja muuta, niin Saksalle ei välttämättä ihan siirittänyt paukut. että se oli aika puolustusvoittainen pelityyli. Ja se joukkue on rakennettu siihen, että siellä ei ole mitään muuta kuin sitten jotenkin niinku. Jotain ei kuitenkin puuttu. Ehkä se, niin kuin, se vastaiskupelaaminen ei mun mielestä ollut ihan niin vakuuttavaa kuin aikaisemmin. Jolloin, ne oli semmoinen kuin joka väkisin pusersi ne maalitsit jollain tavalla. Mm -hmm. Mut, tota, et sit siihen nähden, että vertaa siihen uv niin Saksa oli aika vaarallinen joukkue myös. Mutta toi ei ollut ihan niin vaarallinen porukka ja tosiaan niin se ei osannut hallita pelejä. Ei osannut. Että nimenomaan, sanoa, että että tämä oli duunarijoukku, joka... Tosiaan niiden työhaalareiden avulla sain ne muutamat maalitana räppästyä ja vaikka Saksalle ei itse hirveitä oottanutkaan siltä joukkueelta, niin kyllä se vaan tuota, sieltä heti ensimmäisessä pelissä hienosti Suomenkin pystyi sieltä haastamaan, mutta enemmän olisin kuitenkin vieläkin ottanut, että Saksallisuus Saksa on pystynyt, pystynyt esimerkiksi Slovakia ja jopa USA haastamaan, mutta Tuntuu tosiaan, että se vaarallisuus on kyllä kadonnut tästä joukkuesta, niistä kruppinajoista. Grup, ajoista. Niin nimenomaan se vaarallisuus on hävinnyt ja on semmoinen elementti siellä, että mikä sieltä nyt puuttuu. Mä veikkaan, että osa saattaa olla se, että se joukkue on kuitenkin aika aika pitkään sama. Niin semmoista jalkanopeutta se kaipaa, se vähän niin kuin uutta vertaa ehkä. Et mä en tiedä, miten hyvin Saksalla on tulossa nuorempia sinne, mutta... Tota... Kyllä niin kuin, jo, niin kuin puhutaan, että jokaisen joukkueen runkoa pitäisi uudistaa, ja silloin tämän, tätä joukkueen runkoa ei ole kauheasti uudistettu, muuta kuin ikävien tapausten myötä. Ja sitten tietysti sen myötä, että esimerkiksi Korbinin Holzer-pela NHLS, mutta viittaa lähinnä tähän esimerkiksi tämä nuori pakki Dietrich, joka kuoli siinä onnettomuudessa, Joka oli todella lopava puolustaja mun mielestä, että mä tykkäsin tosi paljon siitä pelaajasta esimerkkinä. Ja sitten esimerkiksi Denis Enrasi ura vähän laskuun, niin ei sekään koppi tartu samaan niinku, että et, et, vähän niin kuin niinku jätkät hidastunut ja vähän urat lähteneet laskusuuntaan ja tämmöistä näin, niin sitten jotenkin se, kun kaikki palaset lyödään yhteen, niin se ei enää olekaan enää ihan niin korkeasi summa. Että nyt tarvitaan vähän nuorempia jalkoja ja vähän uutta jälleenrakentamista sen taas. Vähän joo, että vähän niin kuin pitää paloja, paloja vaihdella. Mutta tota siitä huolimatta, niin kyllä mä silti annan ihan hyvän numeron. Et mennään tää on semmoinen aika perus mun mielestä. Joo, kyllä tämä, mä ite pistän sen että kyllä se tuota, Saksa minun odotuksiin, omihin odotuksiin nähden, pelasi kuitenkin, kuitenkin pikkusen paremmin, vähän ohdakkeisempaa tietä vielä, silloin povahtiin Saksalle, ja mutta että siitä jäi se Palaset vielä uupumaan tuosta, tuosta pelistä ja mielenkiintoista nähdä kyllä Saksan tulevaisuus. tulevaisuus, että kuinka kauan tällä samalla miehistöllä vielä jaksethan hakata sitä päätä seinään sitten, Vai että milloin se alkaa se jälleenrakennus, jälleenrakennusprosessi tulla Saksan muuallakin. Niin ja onko niillä vaihtoehtoja? Niin. Että onko tämä tosiaan se Saksan absoluuttiset parhaat ja sitä tausta niinku taustatukea tulos? Niin. Ja se ikävä sinänsä, että jos sieltä ei ole olet tulossa, niin se on sitten se, se kuulusampi, paskempi mäijä. Kyllä, mutta tota, jos sieltä ei tosiaan tulossa, niin tässä maksetaan viimeistään hintaa siitä, että et, tota, no, niin Dellissä on, on niitä kolmannen luokan kanukkeja aika järjitön määrä. Oh, joo, kyllä. Mutta tota, no, niin, no, joka tapauksessa niin, niin paljon, paljon paljon parempaa merkkiä, mitä viime vuonna. Kyllä Kyse. Kummasti näyttää, että jos jouk... tässä mun mielestä tulee siihen, että kun joukkue on pysynyt samana ja joka koutsi tuo kuitenkin omat mausteensa, niin kyllä täytyy sanoa, että köllikerillä ne oli viime vuonna aika pilantuneita verrattuna esimerkiksi korttiina. No joo, ehdottomasti. Ehdottomasti onhan tämä huikea, huikea parannus viime vuodesta Saksan joukkueille, mutta sitten aina kuitenkin varmasti sielläkin siihen koko ajan vaan peilathan siihen grupp grupp grupp grupp. No, <laughs> ja. E eikä, syyttä, eikä niin. syyttä, Hienoa työtä teki Uwe. Kyllä, että siellä on niin kuin me, mun aikana mitä muistan, niin on niinku kaksi valmentajaa, joilla on muiden, ja ne on Uve Group, ja sitten oli Hans Zah, joka palautti Saksan sieltä ihan pohjamudista, sitten sit, sit taas tappeleen puolivääräpaikoista joka vuosi. Mutta tota, noin, niin tässä Saksan kohdalla täytyy kyllä mainita myös tämä, että ilmeisesti niinku Korttiina on saanut hyvää työtä tehtyä, niin hänen pitäisi nyt sitten luopua tästä Münchenin valmentajapestistä, mikä on sitten taas mun mielestä, että mun mielestä Saksa, Saksalla ei ole varaa lähteä tällä tavalla valikoimaan. Et mä ymmärrän sen ajatuksen, että se pitää olla kokopäiväinen valmentaja siellä, mutta tota noin niin ei se voi noin mennä, että joka, joka kerta kun valmentaja haluaa oikeasti tienata siellä työllään, ja tota no, niin haluaisi haluais kuitenkin jatkaa samalla, kokisi pystymänsä jatkamaan samalla, niin se heitetään pois ihan tuommoisen periaatteen takia. Periaatteet periaatteen vuoksi ei ole mielestäni hyviä. Mm. Totta virkut. No joo. Sitten Slovakia, jota mä heitin jopa putoamaan, putoamaan pois puolivälijärjestelmä ja menemään tuonne sijoille jopa kuusi saakka. Ei se nyt ihan kauhean kaukana ollut lopulta, mutta tota, vähän lähti romahtelemaan päin, että jälleen kerran niin tullaan kaksi ja korttia pelaten, mutta tota, no niin, Mitä sä luulet oikeasti, että mitä tuossa Slovakiasta jää jäljelle nyt tuossa noin kohtaa? tuntuu, että, että että tata, mä en vaan usko tohon porukkaan tai tohon, tohon maahan, että se on niinkun... Nytkin siellä on niin nimenomaan is, okay, isot tähdet johtaa sitä porukkaa, mutta tata, no niin, mitä niiden jälkeen? Mun mielestä se näyttää aika ontolta. Ja ehkä tää on hemosia niin viimeisiä suorituksia. No kyllä tämä alkaa siltä pahasti vaikuttaa, että ne on ne nuoret lahjakkuet, mitkä slovakiallakin tuntuu aika pahasti nyt puuttuvan, että mistä löytyisi ne uudet suuret nimet sitten, tätä maata kannattelemaan, että sillä sarakkeella, niin kyllä tämä aika huolestuttavalta Slovakian kannalta näyttää tällä hetkellä. Että alkaa olemaan näitä viimeisiä saumoja, kun on jotakin mahdollisuutta kunnolla pärjätä esikaisuissa. Joo, siis eikä vakuuttanut mua oikein millään tavalla missään vaiheessa, ainoa minkä takia ne voitti viimeisenä päivänä USA, hoititti se puoliväriin, koska USA onnistuu olemaan paskempi. Niin. Ei siis ihan, ihan oikeasti, että tota, ei siinä mielestä sen enempää enempää pelillisesti mitenkään dominoinusta sitä, sitä sillä tavalla, ja jenkit on vetänyt aika puolivaloilla mun mielestä koko turnauksen, siihen nähden mitä sieltä voisi olla, tai ehkä se on jo taso tasojen en tiedä, mutta tota, kuitenkin niin Slovakia, niin paikka on kuitenkin se, mistä pelataan, sen ne sai, joten kyllä se täytyy semmonen seska puokki siitä heittää, mutta tota, no, niin ei se mitenkään erityisen vakuuttavaa ollut mutta kuitenkin, kun ajatellaan, kuin tasainen Helsingin lohko oli, niin se on suoritus sinänsä, että ne on tuolla, varsinkin kun ne pudotti kaksi tosi pahaa peliä. On nimenomaan seiskanarvoinen suoritus minun mielestä, että ei tosiaankaan voi tyytyväinen olla Slovakialla, ja, ja kyllä sillä kyllä tarvittaisiin jotakin, jotakin toimenpiteitä alkaa tekemään tässä tämän, tämän maan jääkiekkoilun tulevaisuuden kannalta, ehdottomasti. No mä luulen, että niillä niil voi olla tämmöinen samanlainen malli, kuin taas valko ja näillä, niin elikkä... Niillä on nyt se KHL-joukkue siellä, niin, niin, että se kerää sitten yhteen ne, ne tota maan parhaat pelaajat todennäköisesti sinne ja sitten sitä myötä ne on sitten maajoukkueen käytössä. Mutta tota, toivon, että tämä ei ole ainoa, että se jos me että no nyt meillä on KOHL, niin nyt, että sehän on vaan laastari, että nyt tarvitsee savo avohaava saada tukittua sieltä. Ihan sama, mitä Suomessa on, on tehty ja pitää jatkaa ja mennä vielä syvemmälle siinä. niin että yksilökeskeisemmäksi valmentamista ja keskitytään pelaajan kehittämiseen. Samaa pitää tehdä Slovakiassa ja Tsekissä, missä on myös nämä varaukset romahtanut aika pahasti. Mm. Mut tota, en tiedä, katsotaan mitä se tapahtuu ja vaaditaanko korpivailluksia tai jotain tämmöisiä. Katsotaan nyt. Mutta tota. mut, mut kuitenkinhan perus, siis okei. Okay, Lähinnä tässäkin täytyy puhua, kun puhuu näin, niin vertaa siihen vanhaa Slovakiaa, niin, niin puhutaan totta kai kahdesta eri joukkueesta, mutta tota no, niin, sitten taas se, että kun peilaa vastustajia kohtaan, niin, niin kun, kun ohan niin toi kuitenkin edelleen siis se slovakkialainen niin nämä, nämä nimettömät harmaat ajat niin on nekin lopulta niin kuin perustaitavia. Ja tämmöisiä, ei se niin mitenkään toivoton se tilanne on, mutta totano, niin jos ne aikoo edelleen isojen kelkossa pysyä, niin sitten se sitten näyttää pahalta. Niin, siihen, siihen junahan pitäisi kyllä äkkiä päästä, äkkiä päästä pistää resinaa oikein kunnolla vauhtia ja päästä ottamaan sitä kiinni, mutta tällä hetkellä vaikuttaa, että välimatka alkaa olemaan jo pikkuhiljaa liian pitkä. Nopeita toimenpiteitä tosiaan. Mutta varmasti tämmöinen, että muuten, tai muuten se kohtalo varmasti on se, että sitten tulee tämmöinen satunnainen kiusaaja tästä Slovaakkiastakin, joka lähinnä tappelee, tappelee just tummosia, niin Saksaa, Saksaa vastaan tällä hetkellä. Jossakin vaiheessa ei enää silläkään pärjää sitten okei missään vaiheessa. Niin, jähtäväksi jää. Nyt kun näin vittu niin ne voittaa varmaan oman mielestäni. <tos> <uudella. tos> Todennäköisesti. <tos> okei, okay, otetaan se lohkon kolmonen käsittely, eli USA. Kuten jo aiemmin mainittua käsittämätöntä maalivahtipelutusta, siellä on sun poiminta John Gibson, joka on ollut... Onko se kaksi peliä jäällä ollut jo aivan molemmissa? Aivan huikea, aivan ei, ei, ei mitään epäilystäkään, siis, jos mä olisin valmentaa, niin mä olisin antanut Penille melkein lentolipu, että, että, että, että sä voit lähteä oikeastaan kotiin, että ei me tarvita. tarvitaan. Mä menen vaikka kakkosmolariksi sit, jos tarvitaan. <tos> Joo, siis aivan käsittämätöntä, ja varsinkin tuo Slovakia-peli oli semmoinen kyllä multihuipentuma tässä. Oi jumalata, pisopin poika heitti kyllä imurin päälle oikein kunnolla. Voi. Oi elämään kevät, kyllä, kyllä siinä taas jo... Floridan palmut vain pyöriä kaverilla mielessä siinä no ei, ei ainakaan peli ollut mielessä, eikä ainakaan kiekko ja sen pysäyttäminen. Siis herran jeestasi sen tämän... Käräinen opesti ne... Maalit läpi jo sitä ei valitettavasti voisi syyttää, kun se oli jo vaihdossa, mutta totta, no niin. Mut siinä ensimmäisessä 15 sekkaa pelattu kaveria, niin silloin varttiaikaa aikaa maalin takana katsoa, minne se syöttää, ja joka ikinen maalivahti tietä, pitäisi tietää, mitä se tekee, kun se menee sinne, eikä ja sinne kattelee ja kikkailee. Eli siis silloin niin kun, oman puolen pakki oli rännissä hyvin vastassa. Ei se olisi mitään muuta kuin mennä, mennä sinne perään, heittää kiekkorännin kautta sinne. Slovakian karvaita ei olisi tullut taakse jättä. Se olisi, jos olisi tehnyt tosi nopeasti, olisi ehkä ehtinyt tekemään, mutta sieltä oli karvaajatulo jo päälle ja se ei sinne kattonutkaan edes, niin, niin okei, okay, se vaihtoehto oli pois. Mutta ei ainakaan niin, että se jää siihen seisomaan ja odottamaan oikein kiskoille, että kyllä se juna sieltä kohta tulee. Mä, mäpä, tosta, no, mä, mäpä nyt ihan, ihan sujahda ohitte, just sitten kun se juna on, niin kuin, että se, se hipasee vaan. Et silleen tuntuu, tuntuu kivasti tuivarustukassa, mutta et, siinä se heittää sen kiekon päin kopetskia ja sitten radiovoivitsi kiittää maalidessa ja koko Suomi kiitti siinä kohtaa. Mitä mitään pelät, pelat meille lohkovoitto tässä. Kyllä, ja sitten vielä se seuraava maali, jonka pissoppi sitten käytännössä itse sisälle. Ai, se, se, se oli se kaikista kamali, se oli se kaikista kamali. Siis melkein, ei nyt ihan nollakulmaveto, mutta just tämmöinen, että heitetäänpä kiekkomaali, että saadaan syökkäispää, aloitustyyppinen juttu. Se vetäjä ei ikinä uskonut, että se menee sisälle. Siis se jätkää joku kolme metriä ja varmaan neljättä leveä tota vastaavaa, mutta tota, no, niin se heitti... Itse siihen ihan niin, niin, niin kuin tiiviiksi kuin voi olla siinä etutolpalle. Ainoa reikä, mikä sillä oli, oli siellä niin pikkasen jalkojen välissä. Sitten se omalla räpsällään suunnilleen ohjaa sen kiekon sitä mienestä ja välistä sisälle. Mä en, siis se, se vaatii jo taitoa. Sä olet se on aika helkkari hyödytön taito. Se on, se on kyllä juurikin tätä. Että kyllä siinä vaiheessa jälleen kerran Suomi, erittäin syvä kumarrus. Bishopinbeniä kohtaan. Kiitos. Kiitos tästä. Joo, lisäkoulumaskin siis, oli, tota, no niin siis tämä, että ää, peli, peli pyöri toisessa kulmassa, niin kaveri suunnilleen niin lähtäisiin perseen siihen etutolpalle, ettei varmaan ehdi takatolpalle, jos syöttö tulee. No mitä, mitä tapahtuu, tietenkin syöttöhän tuli ja maalista noin 98 prosenttia tyhjänä, vaikka siellä pitäisi olla maailman iso jätkä edessä jossain kohtaan. Ei <laughs> paljon kerinnyt. Ei, ei kyllä paljon kerinnyt, että <laughs> kyllä tuo Eli oli... Siis, Eli Ofu. todella yksilmästä maalivahtipelutusta, todella yksilmästä. Siis ei, ei, ei, ei pysty käsittämään tätä, että et siellä on oikeasti niin kun hyvä maalivahti kanskehissä kehissä ollut, ja sä et sitä peluta, niin jos ne laittaa se venäjä vastaan häkkiin, niin kyllä se bisoppipoika syötää elävältä siinä. No se on aivan saleetti kyllä, että mitä tässä Gibsonilla, Gibsonin, taisi pelata kaksi peliä, tämän Suomea vastaan, tämä loistavan peli ja sitten tässä Saksan vielä nollata nollata sitten myöskin, että on se kyllä käsittämätöntä, miksi tuossa Slovakia-peli ei sitten Gibsonille mennyt. <löshan> siis, kyllä jos... Ei, kyllä jos... ei riitä, ei, riitä <löshan> ei, ei, ei, kyllä ilmeisemmin. Hän ei kyllä sanoa, että varmasti tuolla rapaakonta takana, niin Anaheimissa, Anaheimissa varmasti myhäillään tyytyväisenä, ainakin kun tuota Gibsonin otteita on kyllä katsonut, että ei tässä pojat ole tulevaisuudessa tuolla maalin kyllä minkään, minkään sorti hättää. <tos> on, on se kyllä huikea lahjakas kaveri kyllä ja jos ei Gibsoni pelaa kyllä Venäjää vastaan, niin voi jo melkein samaan tien tuomita sitten jo uudessaan siinä häviäjäksi. Eli toden, <tos> todennäköisesti, jos Bishopi siis pelaa niin se on nolla peli. <tos> Taasko tämä vaan saattaa. Joo, nimenomaan, mutta kyllä mä silti huvittaa ajatus siitä, että jos se olisi mahdollista, mä Nopeasti aika keksi jottelukaavi, josta että miten se menisi niin, että USA ja Kanada olisi realistisesti kohdatavia. vielä. <laughs> Mitä ajatteli Steve Weiserman siinä kohtaa, kun Kanadan pojat, Kanadan pojat pistäisi hänen, hänen niinku, seuraajoukkojen ykkösmaaliin, ihan, ihan kylmäksi siellä? Kyllä niin <laughs> varmaan että tämä oli hyvä veto, muuten. minä meidän lupaavan konakerin pojiin ja otettiin tämä kaveri tilalle. Ja... Joo, <laughs> joo, justiinsa. <laughs> miten se Lindbackki, kai se muistaa reenata? <laughs> <laughs> ei, ei, ei aleta myymään ainakaan vielä kyllä, että näin se on parempi tehdä. Joo, ei vaihinkaan se NHL-maailmaa totta kai eri. Ja, tota, mun mielestä oli vähän muutenkin alkuun ison kaukalon kanssa ja jotenkin niin kuin semmoinen... Ää, tässä on niin semmonen porukka taas jotenkin, että ei ne viimeistä rutistusta saa siihen pelaamisensa. Että se voisi pelata parhaimmillaan huikeat jääkiekkoa, mutta jotenkin semmonen vähän niin kuin, niin kuin se Venäjä-pelissä se kummallinen 3-3 tilanteessa luovuttaminen ja mm -hmm. sitten tota noin, niin et ei ei siin niinku heittäytymistä semmoista oikee ollut. Se on takia se on ollut mulle pettys. Mä odotin jenkiltä, että niinku raika, raikasti, raikasti alkaa nuorekasta meiningkin, se kunnon ilmet. Mutta no on vähän niinku just just tavalla, mistä niinku Kanada on syytetty aina tavallaan niinku, ne vaan luovi läpitte noita pelejä. Se on, se on tavallaan väärin että niinku noin, noin hajuton joukkue kuitenkin niinku pystyy hoitamaan noi pelit tolla tavalla, niin se jotenkin vähän ehkä oli vastustajankin heikkoutta sinä päivänä, että vähän kuin... Niinku, Tähdet on ollut kohdillaan, mutta on tuota, mm. mun vaikea uskoa, että ne voittaisi Venäjään tuossa puoliväli No, siitä puhutaan kohta, mutta tuota, no niin. en tiedä. Mitä sä löyt Jenkille arvosanaksi? Mä mietin vielä. Mitä me löysin Jenkille arvosanaksi? On tietenkin lohkoosa kolmas ja puolivälierä paikka, mutta kyllä mä lähtisin ihan raakasti sinne. Mie sinne seiska linjalle, tai itse asiassa voisin jopa pikkusen allekin minun mielestä heittää siihen Seiska Miinukseen, että ei tämä minun mielestä kyllästä edes tyydyttävästi, niin tyydyttävästekään ollut usealta tämä tulos, että just niin kuin sanoit tuon luovimisen, luovimisen tuossa, niin totta kai se tämmöiseltä tähtisikermeltä aina, aina niin jo melkein osaa odottaakin tämmöistä. Ei se ole mikään tähtisikermä, no niin. Tätäkin, niin sen takia sen onkin, että se on niin kuin... Se tuntuu että tässä on niin hyvä esimerkki, että, että, että, että, että, että, että tämä laji ei ole aina ihan oikeudenmukainen sekä turnaukset. <hätä> niin, ne, si siihen olikin ne, juuri tulossa, että siis, tämä joukkue oli just sen, siis sen näköinen paperilla, että tämä lyö ne duunarihaalarit taas niskaan ja alkaa niin kuin, tosi raivokkaasti taistelee ja rouhiin ne pisteet kotia, mutta ei se, ei se niin tehdy. <hätä> ei, ei, siis ne heitti kalsarit päähän ja pyyhki haalarilla persettä <hätä> sinne ja vaihtoi vapaalle monessa pelissä ja... Säälit, sääli, sinänsä et itse siitä. Niin, se on sääli, mutta kyllä kyytiä varmaan tulossa tässä, ellei sitten, eikä se Gibsonikaan yksin pysty Jumalan moodi, jumala päällä tätä joukkuetta kannattelemaan kyllä Venäjää vastaan. Ei siis, ja se mitä mä toivon sen, sen koko Matsin kannalta, että jenkilö on nyt sitten niin kaiken pesäsit oikeasti, että, että sitä mä tänä sen itse mietin, että onko siellä löytyyksiä, että sitä sitä vaihdet enää. Hmm. Koska koko, koko surfan, surfan koko alkusarja. Vähän niin kuin, että Suomi oma huono, tai siis omaa tyhmyyttä ja Rähmisen pelin Jenkille. Suomi pitänyt voittaa se peli mun mielestä ihan pystyy. Siis tota, ainoa mikä, niin se oli, siellä oli just kaksi syytä. Herra Kipson ja sitten kiekollisen pelin malttihukku täysin jossain kohtaa. lähti se Jenkin kohottamiseen mukaan, niin sehän palveli näitä. Niin ihan, to, ihan Ihan totaalisesti, niin ei siinä ole mitään, siis se oli... Se oli ihan niin kuin Suomen, Suomen tota, no niin, kypsyyden puutetta, että ne hävisi sen matsin, mm. mutta tota... Sitten just, että et, tota, niin, niin, sitten niin näillä. Niin, ne on jotenkin kohtas nuo pienetkin maat just oikeilla hetkillä. Mm -hmm. Niillä ei ollut sitten niinku, siihen, että niinku, paras peli ei tullut jenkkiin vastaamaan. Siis toi olisi ansainnut kyllä hävitä monta kertaa, <tos> mun mielestä. Olisi jo, ei missään vaiheessa turnausta. USA oli tosi tasapaksu. Se peli ei, niinkö, se oli just sitä surfailua läpi. Ja... Kyllä jos ne nyt siihen luottaa, että nyt kun seitsemän peliä on mennyt ja nyt tulee se tärkein peli eteen ja mm. siellä sitten tulee se huikea tason nosto, niin kyllä aika, aika optimistisia siellä kyllä ollaan sitten. Se, on, tota, siis, se, se menee siis Sitä mä ehkä eniten tarkoitan, että se menee jotenkin pakottamalla se peli. Että se ei ole semmoista, niin kuin mikä, mikä niin kuin ton profiilin jenkki-joukko, että mä odotin, että nimenomaan, että ne on niin vähän altavasta että ne tulee, ja niin nyt, nyt näytetään jätkät. Mm. niinku että, että että jenkithän muuten hallitte jääkiekon, niin sitten sit se onkin yhtäkkiä tämmöinen, että, että, no, että me ollaan hyviä, me tiedetään se. Ja sitten tulee, mutta tota no niin, no en tiedä. En mä käy sen kummemmin, mä odotin tältä, että se on ollut No taistelikin, mutta et ei tuolla tavalla. Että se lähinnä niin tämä ristiinpelaamista ja muiden ansiosta, ansiosta kans tuossa killuu ja niin poispäin, niin ei vakuuttanut kyllä liiemmin. Ja etenkin tuo maalivahtipeluutus on mun mielestä niin... Öö, niin kuin, jos jotain Pohjois-Amerikassa mua ärsyttää, niin se on tommonen yksilmäisyys aina välillä. Mm -hmm. Että ei pystytä myöntämään sitä, että ehkä tehtiin virhevalintaa, sitä ei pysty millään korjaamaan. Niin sitten mennään sen kanssa vaikka hautaan, niin se on idioottimaista. Joten kyllä mä silti niin... Seiska Puokki täytyy antaa, kun lohko kolmonen ja pitkä oli lohkovoitos kiinni. Niin, niin onnistuvat luovimaan, mutta ei mun tykätä siitä tarvi. Ei, ei, ei missään nimessä. No sit puhutaan joukkueesta, mistä mä en todellakaan pidä, eli Venäjä, koska se ei ole mikään joukkue, ei toi, ei toi ole mikään joukkue. Ei. Se on, pelannut, se on pelannut pari peliä tässä turnauksessa joukkueena, ja sitten se, on, sit se tota, no, niin sai ansaitusti turpaa Ranskalta ja Suomelta, ja tota, no, niin oli hyvin, tai meinas Itävallallekin rähmistä, et siis tommo, tommoista niin kuin pelaamista mä en tykkää yhtään, et, et, tota, Toi just tämmustajääkin koko olla ja voi. Ja mun mielestä viljelettinovia on menettänyt otteesta tuosta porukasta. Ja mun mielestä se nähdä, tullaan näkemään entistä karummalla tavalla tuolla lumpialaisessa ensi vuonna. Tää, täällä ne selviää vielä, koska niillä on kuitenkin sitä taitoa kääntää noita pelejä. Mm, Nimenomaan näissä mm, MM, MM karkeloisessa, niin Venäjä vielä pärjää. Mutta kyllä me jo ole jo, jo monen otteessa sitä spekuloinut. Et jo ensi vuotta, että Venäjällä on kyllä kylmää kyytiä kotiin tulossa. Koska siellä kuitenkin yleensä nämä muun muassa herrojenkit ja sitten Kanadan joukkuekin, niin, jotka pelaa olympiallisessa joukkueena, niin kuin myös moni muukin maa. Mutta Venäjä ei silloinkaan rukassa joukkue olla, niin pitkä ja kivinen tie on tiedossa sielläkin. Joo, siis jotain täytyy tapahtua, tai sitten niin kuin, että se, että... Sitten pakkana pokkona tämmöstä kovaltsukita kumppanit rannalle ja valita joukkue. Mm. Ett tota, siis kun tää, tää se pahinta on kun tämä tarttuu. tämä tarttuu tää, tarttuu, tää näitä, tota. Ja sitten tämä niinku siis, herra Jumala mua, siis, miten niinku tekis mieli niinku antaa ympäri korvia sieltä että jätkät huutelee tai huutelee huutaa tai perkeleen pepsipulloja kesken peliä siellä ja muuta ja sitten niinku sitten sit tätä että Mä en käsitä, miten ne tuomarit kuuntelevat sen Radulovin mursutusta joka tilanteen jälkeen. Se, onhan, se on ihan mahdotonta. Se jätkä ei kuulu kapteenistoon. Kymppi, toinen kymppi. Heittäkää pihalle tuommoinen. Siis ei, ei sitä tarvi kuunnella. Ei sitä sussitys tarvi kuunnella. No, nimenomaan, että nyt ollaan taas sillä asia nyt ihmeessä. Venäjä, Venäjä ei ole tosiaankaan, ei, ei ole pelannut näissä karkilossa vielä oikein kunnolla joukkueena. Kyllä todennäköistä on, että ei varmastikaan tule. Vielä herra veli, veli Ovechkin sieltä vielä tulee vahvistukseksi, mutta siinäkään nyt semmoista mielestä... Niin, mun Yle Ilkka Palomäki kirjoitti tänään hienosti, että Ovechkin on se viimeinen asia, mitä joukkue joukkuet... <laughs> niin, nimenomaan, että taas tulee se yksi taiteilija lisää, joka... Joo, joo ja, ja, ja kato, kato lähtö sisääntulon joukkueeseen Kaverilla tänään... Oma yksityinen jäävuoro kello seitsemältä ja on lehdistilaisuus siihen päälle vielä. Kyllä. Ja siinä on muuten peliaikaa on luvassa huomenna ja rutkasti. Niin, mutta keltaan saatat sen pois, raduilla vetää kovat sukilta Niin, kun samaan kenttään ei kauheasti poikia pistää siinä. Ylivoimalla varmaankin sinne viivalle mennee, mutta... Menee, mutta... En tiedä, siis jotenkin tuntuu, että noin ekotonton on ottanut valtaansa. Siltä se tuntuu... Ja käy sääliksi muutama muutama oikein, oikein joukkuepelajaa, ketä siellä on. Niin kuin nämä Sergei Soinit ja... Ja Loksi sit kävi kyllä tosi paljon Eipä vähän. Voi herra jeestas sentä. Maailmantähdet käytti sitä syöttölautana ja hyvä kun antoi ja Se oli... häpeällistä. <laughs> siis aivan Mahtava, mahtava nuori prospekti kyseessä siinä. Varmasti tulee New Jersey Devilsille Mä oon vielä paljon hyötyä, mutta ei varmaan halua kyllä Ilja kanssa samaan kyllä, että. ei, ei <laughs> siis ei. Aivan järkyttävää siis järkyttävää toimintaa. Edelleen siis tässä koitetaan nimenomaan katsoa tuonne tulosten taakse ja sitä, että, että tulokset on, tuossa niin periaatteessa puhuisi Venäjän puolesta. Viisi voittoa, kaksi tappia, mikä sekin on harvinaista. Mitä mä tuonne heitin, että, että hetkinen, että Venäjä ei ole yhdeksän vuoteen ollut hävinnyt kahta perättäistä peliä, MM-kisoissa. Ja sitten ka kahdesta, kahdesta perättäistä voitottomastakin pelistä on se seitsemän vuotta aikaa. Niin tota, sen pitäisi antaa perspektiiviä, että, just, että vaikka se on ollut kuritoja, vaikka se on ollut mitä vaan, niin, niin se on pystynyt silti voittamaan pelejä. Mutta se, mikä tässä tavallaan eniten häiritsee, on se, että sitten kun Venäjä pelaa joukkueena ja jättää sen kaiken mussuttamisen, kaiken sen egoilun kaiken, jättää sen sinne, sinne koppiin ja tulee pelaamaan, niin se on ehkä maailman hienointa jääkiekkoa. Mm. Sen, takia, sen takia mua sapettaa tämä niin paljon. Et tässä niin kun vedetään kaikki, että jääkiekko on peli ja joukkueen etu on tär tärkeämpi, yksilö. yksilöt kaikki tämmöistä, niin siis mikä, mikä tekee mun mielestä hienoa, ja just tämä, niin tämä yhteistyö, ja se just, että kun tässä niin kun yksilöt ei pärjää, niin se on hienoa. Mutta sitten jos kun katsotaan, mikä määrä, heitetään hukkaan lahjakkuutta, hmm. ihan pelkästään siihen, että, että katsoi tuota pelkästään omaa napaa itsekyydellä, tommoisen typeryydellä, niin se, se on se, mikä tätä särsyttää niitä. Että ne olisi vienyt tämän lohkoon ihan satan olla pystyyn, jos ne pelaisi joukkueena. Se on vaan fakta. Siinä oli kyllä niin Suomi-Venäjä-peli, oli kyllä mahtavaa, mahtavaa katseltavaa, siellä kyllä veli, veli venäläiset kyllä... Kävi kyllä tohenteolla kuumana, varsinkin tämä kauhu kaksikko siellä. Että se oli kyllä hieno, miten Suomi pääsi siinä, miten, miten pitiikin päästä siinä ihon alle. Niin kyllä. Siinä Suomi onnistui hienosti ja USA varmasti yrittää samasta. Varmasti näin, mutta tota no niin, kyllä mä. Öö, niin, kaksi peräkkäistä tappiota joukkueet, joukkue, tota no niin, toi. Miten se nyt sanoisi? Hierarkia ei ole lähelläkään tätä päivää. Muo valmentajat koitin siinä viimeisessä peleissä vähän niinku antaa ohjeita, että sempaa ja kaikkeen, mutta on tota no, niin silti jotenkin tuntuu, että se. Toi joukkueen. Kun on, miten se meni, että mä sanotaan, että. Potilaat johtaa nyt mielisairaalaan, ja se ei ole hyvä asia. <tos> mutta tota, en tiedä, katsotaan, toteutuuko oikeus tuossa puoliväli mutta tota, mutta no niin, en mä Venäjälle kutosta enempää voi antaa yksinkertaisesti, en, en millään. Toi on niin... Toi on niin... Hyi. <tos> <tos> Hyi olkoon. Kyllä. <tos> Mielähän mie sillä tasaisen varmalla seiska linjalla itse, että... Tämä, tämä ole hyvää alkusarjaa ollut Venäjälle missään nimessä. Ei, mutta... En kuitenkaan mene huonoksikaan kuitenkaan niiden tulosten ansiosta moitti, vaan että kuitenkin tuossa lohkokakkosena lohko kakkosena joukkue on. Mutta kuten tässä nyt on jo monen sanottu, niin sisältä siellä on hommat on aivan mennyt sekaisin kaikkien pepsipulloepisodien sun muiden ansiosta viimeistään. Ja... No, se oli semmoinen jäävuorenhuipu, mikä vaan. Niinku... Niin, voi vaan kertoa siitä, että mikä se. Mikä se homma nimi siellä Niin, minkälainen se homma on siellä. Valmentajalla ei ole mitään kontrollia enää tuohon joukkueeseen. Joukkueeseen, että siellä on nämä kaksi herraa, jotka siellä nyt tekee tällä hetkellä mitä haluaa. Ja nyt siihen tulee vielä kolmas lissää. Niin, mielenkiintoinen soppa on kyllä syntymässä näistä Venäjän kisoista. Joo, se on hieno. hieno. Siis ää, kaikki te lapsukaiset siellä... Niin, älkää, älkää rakkaat mussukat, kattoko torstana sitä Venäjä- ja usa peliä ainakaan sillä silmällä, että hei noin takakarvataan. Sitä te ette tule näkemään. Paitsi, että katotte jenkkipelaajia tietysti, niin, niin. Voi nähdä, voi ehkä oppiakin jotain. Tota, no, niin, Tämä tavallaan niin, kun on, että tämmöistä kaverit on supertähtiä, niin se, on mun mielestä, se antaa, antaa väärää kuvaa tästä lajista, että mikä se ytimessä on. Tai ainakin mikä mun mielestä siellä ytimessä on. Et, tota, mä, mä uskon vakaasti siihen, että joukkueen etu on paljon tärkeämpää kuin yhden yksilöetun. Mm, EHOLTOMASTI. Niin, niitä mestaruuksia on yleensä voitettu. Mutta, tota, otetaan Suomea, että käsittely tuossa noin näyttää siltä, että meidän näköjään juttu riittää, joten tämä näyttää jaksota, mikä me löydään kuule, Jussi kolmeen pätkään. Ensimmäinen pätkä päättyy tähän. Seuraavaksi mennään Tukholman lohkoon. No niin täällä taas Tukholman lohko tai Group Stockholma, niin kuin sitä voisi sanoa. <köhön> tossa sanottiin, annettiin Suomen lohkojen arvosana, että nyt annetaan sitten. Puhutaan näistä Tukholman ja mun mielestä on suurin, kisojen suurin vääryys tietyllä lailla siitä, että, kun, että se laji ei ole oikeudenmukainen, niin on se, että tuolla on putoajajoukkueena Slovenia. Se on mun mielestä se on surullista. Tämä on, tämä on siis, olen täysin, täysin samaa mieltä tässä, että Slovenia olisi ansainnut paljon paljon enemmän tuosta ja ja Valko-Venäjä olisi minun mielestä ansainnut tippua peliesityksiensä puolesta, mutta ikävä kyllä nähdä tämän Slovenian taas jälleen tippuminen, mutta todennäköisesti tulee... tämä aivan varmasti tulee taas nousemaan... nousemaan vielä takaisinkin, mutta kun tämä liikkeen tämä joukkue saisi sais vihoimmin lopetettua, niin ja minä kyllä uskon, että tulevaisuudessa saa lopetettua, ja vakiinnuttaa kyllä paikkansa täältä a -sarjasta. No, no se täytyy toivoa, koska siis... Kun puhutaan altavastajista, että miten ne, tai viime jaksossa puhui siitä, että miten ne ei tule pelkäämään sitä peliä ja koeta väkisin tukkia. Okei, sarjasysteemillä on osuutta asiaan, että sulla on paljon enemmän paikkoja haastaa. Mutta ne teki sen saman 2011, tiukas alkulohko, se joutui ja sielläkään ei Mutta kuitenkin ne niin pelas rohkeasti, Pelas rohkeasti, uskals pitää kiekkoa, uskals yrittää nimenomaan, että... Et, että enemmänkin sellainen, että jos kaadutaan, niin kaadutaan saappaatella. Se ollaan ainakin tultu pelaamaan eikä pelkäämään. No nimenomaan. Ja se Slovenia, niin se Slovenia-Valko-Venäjä-pelistä, niin Slovenia ehdottomasti sen voiton siinä olisi ansainnut, jos nyt valko ei olisi kyllä uskomatonta tuuria käynyt siinä, siinä, että Slovenia paino koko ajan päälle pääseänatasoihin. Sitten yksi vaivattoman näköinen räppäisy Valko-Venäjän puolelta ja ja tilanne oli taas siinä, että Valko-Venäjä johdossa. Sitähän se oli oikeastaan se peli. Ja lopulta se valko venäjän sen ainoan voittosa sieltä kairasi. Kairasi juuri Sloveniasta. Se oli minun mielestä huutava väärryys kyllä. Ja pitäisi toisinpäin olla se mennykäsotelun. No, sinänsä valitettava, että se olisi mitään muuttanut. Koska Valko-Venäjä isän nöin niin ei olisi pudonnut. Niin. Mikä sitten taas on vielä, vielä niinku suurempi. Suurvi paskajallitus koko urheilulle tässä näin, mutta tota... Mutta, mutta tavallaan niin kuin hyvä, että okei, nyt se meni näin, että ei tarvitse sitä farssia katsella kattella Tai että Slovenia olisi niin ansa tai tuloksilla ansainnut enemmän, mutta silti pudonnut. Niin. Et tavallaan niillä oli aika mahdoton tehtävä, kun tietää, että samassa loukossa on tuo paskinen, mikä ei voi pudota. Niin. Niin tota, Mutta silti niin kuin mun mielestä täytyy toivoa, että ne saa se no saa pidettyä sen, koska ne ainakin, ainakin minun kunnioitukseni, varauksettoman kunnioitukseni on saanut tuosta pelityylistä, tuosta peliasenteesta, tuosta siis, siis, niin, rohkeudesta. Se, on, se vaatii paljon, joskus siitä tulee turpaankin, mutta tota no, niin he on selkeästi valinnut sen tien. Se on välillä joskus vaikea tie, mutta se on se tie, mitä pitää kunnioittaa. On ehdottomasti, ja kyllä se tie tulee vielä palkitsemaan, Piskuista Sloveniaakin tulevaisuudessa. Toivotaan näin, koska varsinkin hyökkäyspäästä se joukkue on vielä suht, suhteellisen nuori. Mm. Ja tota, no, niin se voi siinä kehittyä. Ja sitten tämä maaliinvastoi, yks se, että mä maali, vaat, se vai mikä Grand tämä? Grand oli jo. Niin sehän on NHL Draftissa nytten kanssa menossa ja antoi kyllä huikeita näyttää varsinkin Kanadaa vastaan. Kyllä. Aivan, aivan loistava ottelu. Toki meni, meni ehkä, olisiko lä yksi helppo ainakin sinä mennyt, mutta tota, kuitenkin niin siitä huolimatta ei mitään hävettävää pojalla Piti joukkuettaa pystyssä silloin, kun sitä tarvittiin. Ja, ja oli, oli siis loistava esitys. Ja sen takia, niin mä en, mä en aikaisemmin tota nimeä ole huomannut sieltä listalta, niin mietit, että se on 19. No niin, mahtaakseni on terätty? No onhan se tuolla, Euroopan Molares kolmosena kuitenkin. Niin, no niin. niin niin, toivon mukaan Slovenia saa siitä uuden NHL-pelaajan. Ja sellaisen, joka sitten varsinkin olympialaisissa sun muissa, niin kantavana voimana siellä esiintyy aina vaan kun mahdollista. Mutta tota, mm. ehkä puolustuspäässä, jos ajatellaan, niin puolustuspäässä niin se alkaa olla vähän ikääntyneet, tai siis sikäli ikääntyneet jatki, että niitä ainakaan on enää kehity. Ja sitten kun se näkee sen taso, että, että virheitä tulee, niin mä toivon, että Sloveniasta tulisi nuoria puolustajia sinne, jotka pystyisi ottaa nimenomaan niin kuin pelirohkeita pakkeja, jotka uskaltaa kanssa tehdä sillä kiekolla jotakin. Niin se on mun se suurin toive, mutta tota, se on pieni maa, ja se on jo sikäli... Sikäli niin kuin, ihan käsittämätöntä, että ne pelasivat elänsäkin jalkapallolla MM-kisoissa, mutta tota, no, niin olisi mielestäni siis aivan suunnattoman hienoa. Ja suuri osoitus siitä urheilukansana, että se pystyisi lätkässäkin taistelemaan itseään, Onko se seitsemän jäähalli koko maassa, vai seitsemän niin sisä, sisäjäärataa, muistaakseni? Niin taitaa Tata. olla. Niin, niin. Se olisi melkoisen kova, kova juttu, että se tappelisi vuodesta toiseen, mutta tota, no, niin, kuten todettu, niin yrityksestä ja... Rohkeudesta ei ainakaan jää kiinni. Ei missään nimessä, ja Esikuvatkin löytyy jo, että Kopitarin Antse on kyllä se, se kaveri, joka varmasti on viimeistään siinä vaiheessa, kun toi Stanley Cupin näytille Slovenian kamaralle ensimmäistä kertaa silläkin kamaralla se pystyi kävi. niin varmasti myös niin pieniä asioita, mistä se homma lähtee liikkeelle. Kyllä, kyllä, ja siellä on pappakopitario valmentajana ja... Nuorempi kopitari siellä oli penkillä kiistumassa, mutta ei tainnut pelata kauheasti kuitenkaan tässä turnauksessa ainakaan vielä, mutta, mm. mutta kuitenkin niin... On, on, se on hie, hienoja esimerkkejä, joita tarvitaan. Suomessakin aikanaan Jari Kurrit ja kumppanit sitä tietä raivaamassa toon mukaan Sloveniasta, niin... En mä nyt tiedä, tuleeko, tuleeko tämä tähtiä ja Virtanaan, mutta tata, no, niin selkeästi asenne on oikea. Kyllä. Ja mä, toiv mä toivon, että tuo on nimenomaan se koko maa jääkiekkoulu liiton. Tämä on meidän peliidentietti, me ei tästä tuovuta, Niin toivon, että jostain saa käsiin, niin ensi vuoden Pesari jäymäkin ja olen ehdottomasti kyllä Slovenian kannalla, että haluan Slovenian takaisin mahdollisimman äkki, koska toi on todella piristävää. No, nyt kun sitä on suunnittu tarpeeksi, niin, niin putoamisesta huolimatta, koska siis edelleen valko takia se tilanne oli lähtökohtaisesti hankala. Joo, ja ei mennyt ihan kaikkiin allekarkittoon lohkojaosuhteen, niin joutui tuonne Pirun kovaan Ruotsin lohkoon, joten kyllä mun täytyy vähintään kahdeksan antaa, ja minähän annan. Aino miinus tulee siitä jatkoajan puolustamisesta ja parista helposta maalista jatkoajan puolustus Kanadaa vastaan, että Sampkossa pääsin ilmaatteeksi tekemään se koska siihen olisi ollut loistava tapa päättää turnaus. Kyllä, kasi löytyy multakin papereista Slovenialle, että tämä oli hyvä. Tosi hyvää peliä, mitä Slovenia esitti, ja harmi vain, että siitä jää palkinto tällä kertaa saamatta, ja, saamatta ja just niinku tuon lohkoja onkin ansiosta siinä, että ei muuta, hyvin nopea pyörähdys B-sarjassa, ja takaisin A-sarjaan meitä. Kyllä. Tähän väliin muuten moneen aika piti lähteä liikenteeseen. No... Ei mulla tässä vielä mitään hätää ole, että ei muuta, kuin annethan mennä vain. Annethan mennä vain. Eli vedetään päätyyn asti. Vedetään päätyyn asti. Loistavuutta. Ja niin silloin niin, olisi joustava aikataulu kuitenkin. Joo, kyllä. Kyllä se kuitenkin aina No niin, no hyvä. Ei mitään hiikko, se sun pitää lähteä, niin täytyy sitten jatkaa sen loppuun, mutta tota... Joo. Mut, mut, ei mitään jatketaan. Lohko seitsemätenystä on tämä tämän hetken jääkiekkoilun murheenkryyni, eli Valko-Venäjä. Mä oon vahvasti sitä haluan tässä nyt ottaa jälleen kerran kantaa tähän, että että vahvasti sitä että jos sulla on kisat ja sä putoat, niin sulle ei ole enää kisoja. Se niin sen täytyy olla. Siis mun mielestä ihan hyvin voitaisiin tehdä vaikka niin, että on aina niin, joku isoista ilmoittautuu varajärjestäjäksi. Mm -hmm. Sitten kun näitä pienemmillä mailla on kisat. Siltä varalta, että joku putoaa. Tai ihan sama, mikä, mikä maa sä oot, niin joku ilmoittautuu, että okei, että he meillä on hallit, me saadaan homma pystyyn, pystyyn tässä kyllä vuodessa, ei mitään hätää. Niin niin muuta taas kaba, jos noin noi putoaa. Sitten, sitten se tota, no niin hyppää, hyppää muutaman vuoden eteenpäin, koska niin, niin sen tulee olla, mun mielestä. Mm -hmm. et jos sä oot pelaamalla ansannut paikkaa kisoissa, niin et sä silloin myös kyllä järjestäkään kisoja. Jalkapallon lämmönkisoissa erikseen, koska silloin se ei edes karsi. Silloin se ei ole keltään pois, mm -hmm. koska niin se, on, niin se on ollut aina. Mutta tässä kohtaa niin se on, koska alettiin pienemmille antamaan, niin tämmöiset tilanteet alkoivat tulla. niin Mun mielestä Saksan 2010 esimerkki on... on on kaikista räikeä. Mä toivon, että valko tekee sama, mitä Saksa teki viime 2010, eli hoitaa itse sinne oli peleihin melkein ja niin lyö kaikki laudalta. Että mehän ansaamme paikkaamme täällä. Mä toivon, että se menee niin. Mutta sitten on tää 2009. Mä olin käärmeissä, niin että Saksa ei pudonnut. Mä yhtä yhtä käärmeissä niin siitä, että olisin ollut, jos Valko-Venäjä olisi kuulunut pudota, eikä olisi pudonnut. Tota, mm -hmm. Toisaalta antoi niille myös sellaista vapautta, että ei ollut mitään hätää Kasvot on tavallaan pesty, kun Slovenialta tuli se yksi, yksi nihkeä voitto, mm. Ansaitsemat, ansaitsematonkin voitto, mikäli sun puheesi on uskominen. Ja sit, tuota, no, niin, sitten niin, kuitenkin esitti, mitä olen käsittänyt, niin esitti Ruotsin lohko huononta hyökkäyspeliä koko turnauksen ajan ja muuta, niin, niin kolme pistettä en mä tiedä. Mä en tiedä, mitä valko Lätkälle on tapahtunut. Se oli vaarallinen joukko, mutta näköjään sitten taas, että se oli liikaa näiden jo lopettaneiden ja sitten näiden NHL-miesten varassa. Mm -hmm. Että tota, vaan näet kunno, mitä niitä nyt oli, me, meetsinit ja... on muista olek myylin pakkina, ja no Ruslan saleille kävi ikävästi, se on totta kai mm -hmm. asia erikseen, mutta kostitsinit ja kumppanit, niin, niin niitä ei, joko niitä ei kiinnostanut, tai en tiedä, mikä sitten oli, mutta tota, Mikä sitten oli, mutta tota no niin, ei siinä... Ei sinne joukkueesta paljon jäljelle ole jäänyt, ja taitaa vähän haiskella, että mikä se heidän tapa pelata lätkää nyt sitten olisikaan, mutta... Että... Niin, en tiedä. Saa katsoa, miten kotikisat päättyisivät. aika karua, sikäli kotikisat päättyisivät putoamiseen, mutta että... ei se kauheita lupaile kyllä sitä. No ei, tuo skenaario on kyllä täysin mahdollinen, että Valko-Venäjä kyllä esitti, esitti surkeinta jääkiekkoa tässä, sanothan aivan kohta jo melkein MM-kisoissa nytten että... Se, Eikö se. voi aika huolellisesti. Se, sen, sen voi ihan sanoa kyllä ihan hyvällä omaatunnolla että se oli ainoa se yksi, yksi ainoa voitto minkä hän onnistui Kairaahma Sloveniasta, jossa kyllä suuri suuri sääli kyllä kävi itselles Slovenia, Slovenia kohtaan että siinäkin Valkovenen onnistuneilla muutamalla onnenkantamoisella tämäkin Kairaahma ja esitti kyllä hottomasti. Se oli se oli haluttoman näköistä, se jääkiekko. Ei se missään vaiheessa näyttänyt siltä, että tämä, tämä porukka on niin tullut tappelemaan ihan voitoista, vaan se näyttää, että tämä, tämä porukka oli täynnän surfailijoita ihan suoraan sanottuna. Joo, ei, ei sit tarvitse puhua enempää, tulee vihaiseksi. Niin. vaan. Niin tota, Valko-Venäjä saa muuta vitosen, se, odotin sieltä vähän, vähän, se teki vielä vähemmän. Se saa se sen takia, että se kuitenkin pelaa sitten sen verran kuiville, että ei tarvitse käydä sitä keskustelua näistä MM-kisosta sen enempää, vaikka kuitenkin tein oman kannattoni tuossa selväksi. Viitonen, se on huono arvosena, mitä muut tulee kukaan saamaan näissä kisoissa. Kyllä, lähen itse myös samalla, samalla vitosella liikkeellä. Eihän tämä täydellinen pannukakku voinutkaan olla tietenkään Valkoven äälle, koska sitä putoamisvaraa ei tosiaankaan ollut. Että mutta huononta lätkää ehdottomasti, mitä ikinä ole valko todistanut. Että kyllä se on kaukana onne. Suuret päiväkö Ruotsia höykytettiin valko toimesta legendaarisesti. Mutta en tiedä. Kyllä on äärimmäisen huonot näkymät Valko-Venäjän tulevaisuutta ajatellen. Ajatellen ja ensi vuonna kotiin sitten. Miten siellä sitten, tuleeko kostitsinit... Saahanko Grabowski, joka on ollut ehdotomisen Valko-Venäjän johtava pelaaja, joka ei tosin yksikään kuitenkaan pysty se välttämättä se sateen tekijä olemaan sielläkään. Jouraa pikkusen laskusuunnassa hälläkin, niin Pahalta näyttää. B-sarja, hyvin todennäköinen vaihtoehto jossakin ihan lähivuosina. Joo, en nyt kyllä muista, kuka se nyt nousi. Oho. En nyt tosiaan muista, kuka sieltä nyt nousi ensi vuodessa kisoihin, mutta pystyikin ne sitten haastamaan toivottavasti. Mutta kuudenneksi Tanska oli mulle pikkasen, pikkasen pettymys. Mä olin että se pystynyt haastappelemaan tappelemaan Norjaakin paremmin tuosta puolivielära mutta mutta on no niin heidän viimeistä, edellistä, viimeistä edellistäkin peliä katson tuossa noin niin... Kyllä sanoa, että et, et ei tainu halmi, et nyt olla ihan iskussa tai ainakaan, tai siis Pötkeri ei tainu olla ihan, ihan huippu iskus kuitenkaan, että tuhlasi ihan järjettömän määrän paikkoja. Ja lopulta se. Ei sit riittänyt tuon pitemmälle kuitenkaan, että. Niin. Yksi, kaks, kaksi voittoa jäi tilille. Yksi aika tappio. Pitivät Ruotsi ihan hyvin se sitten vähän aikaa. Eile illalla, mutta ei se käystä riittänyt sen enempää. Mutta tota, no niin, Tanska kuitenkin, niin vakaa sarja jyrää, en mä oikeasti saa hirveästi, hirveästi sen enempää sanoa, että se oli niin kuin, siis, ikävän harmaakseen heidän turnaus. Ja ei kyllä. Että kyllä siellä taas, taas näki niitä selkeitä, tai, niin selkeitä puutteita muutama pelaajan, joka olisi tarvittu, jotka yleensä on Tanskan rivessä kuitenkin vaikuttaa, kuten heti tulee miehelle Lars Elleri. Franz Nielseni, Tämmöiset kaverit, jotka monesti kantaa sitä joukkuetta. Ja Peter Reginikin muun muassa, joka myös tärkeitä tanskan, tanskan miehiä. Kolme sentteriä heti siinä tuli tosi mainittua, niin siinä olisi Tanskalla ollut kyllä semmoiset kaverit, että tämä turnos olisi voinut näyttää paljon paljon paremmalta, mutta pikkusen nou nousu mie kuitenkin näen nousukäyrän tässä. Hienoa oli nähdä, että Niklas Jenseni nyt Onnistui kisoissakin ja hänhän tällä kauella pääsi joutua NHL-puolellakin piipahtamaan sieltä farmisarjoista Vancouver Canucksin puolella ihan. On hienoa nähdä, että pikkuhiljaa se Tanska sieltä alkaa nousemaan ja koko ajan enemmän ja enemmän minun mielestä sitä jalan sijaa varmemmaksi ottaa näissä, näissä karkeloissa. Enkä kyllä tulevaisuus näyttää minun mielestä Tanskalle kuitenkin hyvältä. Mä olen sikäli vähän eri mieltä, että mun mielestä on hieno että Tanska on vakiinnuttanut paikkansa. Joo, se on ihan totta, mutta tota no niin, sen 2010 puoliväli jälkeen niin on ollut vähän hiljaisempaa ja sitten, tota no niin, sitten kasvama-vaikutuksensa tulee varmasti olemaan sillä, että tota nyt sitten... Toi tota, no niin, en mä tiedä, pelaat paremmilla paikoilla nhl mutta... Tota, mut tota, Kuitenkin niin heitä ihan sieltä saa käyttöön kun tarvitaan. Eikä se kärki on kuitenkin se on terävä, mutta se on ympäri maailmaa ja siihen ei voi aina, aina, aina senkään varaa laskea. Toinen mielenkiintoinen pointti tietysti on tämä, että nyt kun pitkäaikainen valmentaja Per Beckman nyt sit lopettaa kokonaan jäkekulun parissa, niin se on sitten. Sinne tarvitaan nyt pätevä kaveri jatkaa sitä työtä. Et, et, vähän niin kuin semmonen pysähtyneisyyden aika tässä on. Että nyt tarvii sitten seuraavaa sykäystä. Ja yksi, yksi kans pelaaja, joka minun mielestä ansaitte kyllä mainitsemisen, joka ei näissä karkelossa tosiaan ollut tuolta Pohjois-Amerikan puolelta, niin Fredrik Andersen äärimmäisen lupaava maalivahti, joka on ahl tällä tällä niin Anaham Duxin organisaatiossa. Gibsonin kanssa siellä tulevaisuudessa tappelee pelipaikasta. Aivan... Huikean kauan pelannut tällä kauhella ahl ja tästä kaverista tulhaa vielä kuulemaan. kuulemaan tulevaisuudessa. Ja tulee olemaan tanskalle kyllä iso sysäys, kun hänet saa hankin isoihin. Ei muuta kuin pankaa nimi mieleen siellä. Mutta tota <köhö> jos arvosanaa mietitään, niin... En mä tiedä, se oli, se oli niinku, tää on kans mun mielestä että pitää, pitää paikkansa, mutta ei ollut asiaa eteenpäin, ja se oli aika selvää päivästä numero yksi lähtien, mutta tota, teki sen, mitä pitikin oikeastaan. Ei, ei ihan mun odotuksiin vastannut, mutta teki silti, mitä pitikin. Kyllä, tämä on kyllä just semmoinen seiskan suoritus taas, että pystyy taas pikkusen kuitenkin kiusaamaan. Olisi minun mielestä pystynyt, pitänyt pystyä paljon enemmänkin vielä, vielä sitä kiusaamista harjoittamaan tuolla kisoissa, mutta... Mutta mielenkiintoista nähdään tosiaan, mihin se tästä Tanskala lähtee, lähtee liikeelle, että pystytäänkö missään vaiheessa lähitulevaisuudessa ottaamaan seuraavia askelia. Mahdollista se on, mutta kuinka mahdollista? Se on taas viisaampien ihmisten päävaiva. <tos> All right. Norja ei ottanut se takapakki, mitä mä veikkasin. Hoiti nimenomaan ne pelit, mitä pitikin. Kolme voittoa, Slovenia, Tanska ja Valko-Venäjä. Sitten Tsekiltä rumasti turpaan tuossa viimeisessä pelissä. Joten kyllä se niin kun, ehkä niin voi sanoa, että se, se kanssa otti nyt paikkansa. Et se on, on tuossa vitosena. Se on ihan, se on ihan hyvä joukkue, mutta muuten tota, nyt ei riittänyt paukut kyllä yhtä isompia vastaan näissä kisoissa. Mm -hmm. Elikkä sikäli ehkä pieni takapakki, mutta tota, ettei pystynyt oikein, niin kun, oikein laittamaan hanttiin kunnolla. No ei aivan, jos jos niin viime vuoteen vertaan, niin ei aivan samanlaista että mistä nyt löytynyt. Eikä Tuuresenikä kanavan aivan ollut, tai ei, ei niin lähelläkään samanlaisia liekkejä, missä nyt viime vuonna oli. Mutta tota, kyllä Norja on hienosti paikkansa vakiinnuttanut tuosta, ja nyt vain etsiä seuraavat keinot siinä, että milloin otetaan sitten taas, otetaan sitä etupakkia. <tos> Ihan se sieltä. Kyllä Kyllä, kyllä. kyllä sä, sä, säätät tuosta sun slogania vielä. Kyllä. <laughs> Joo, tota noin, mitä nyt norjastit sanois muuta, niin en mä tiedä oikeastaan. Siis se on, sanotaan, että et, et, et se hoitikas hommansa tyylillä ja sitten mä olisin antanut vähän paremman, mutta jos mä olis pystynyt tappelemaan checkin kanssa tasapäin tuossa viimeisessä pelissä, mutta seitsemän munat turpaa sun tärkeimmässä matsissa, niin... Sieltä tulee se numero, ettei se seiskaa se se, se se parempaa tuolla saa. Et se hoidat, hoidat sen perushommassa kunnolla, mut pitäisi tota, no, niin kun pitäis kasvaa seuraavalla tasolla, niin otat oikein romaasti käkättimeen, niin ei se noin pitäisi mennä. Et Perus. vali, perusvormala seiskaa siis mennään, kyllä. Se oli niin Tanskakin, että tämmönen suoritus, tasainen suoritus, tällä kertaa ja tähän se riitti. Kuulostaa vaan niinku suomalaisurheilijalta. <tos> Kyllä. Mm. Okei, neljäntenä Tsekki. Tsekki aloitti turnauksen tosi yskähdelle ja nyt sitten hoiti itsensä, itsensä jatkoon. Ja sitten niin tämä siis tyylikkästi sit lopulta kuitenkin niin pisti Norja, Norjaa pataattiin ja sieltä nimenomaan sitten, niin Tomas Plekanes näyttää täsmähankinnalta, että tuohon täsmä, täsmä porukkaan heitettä hankinnalta, siis vahvistukselta tuohon porukkaan. Heitti ainakin heti ensimmäisen kolme syöttöpauna, en muista tekikö enemmänkin vielä jatkossa, mutta tota, no niin, aika huikea sisääntuloa, että ketsekistä äärettömän vaarallisen joukkueen ja näyttää siltä, että se slaavi, slaavilaiset sieltä, niin molemmat kiipei just siihen, että jos nyt repäsisi vähän itse, päästäisiin tuonne playereihin kuitenkin. Et, et, et, tota, ei tsekkiä koskaan voi, koskaan voi täysin laskea ulkopuolelle, mutta tota, no niin, sitten sanotaan näet. Kyllä sen huomaa, että nyt kun tuli oikeastaan semmoinen vähän niin kuin heti kun tuli vähän korkeamman profiilin profiili jätkä sinne Vuoratsekin kaveriksi, niin, niin tota, alkoi vähän tapahtua, että ei ne, tsekki, tsekillä on mutta ei niillä ole niitä niin kuin, huippu Anohjalpelaajia mukana kauheasti. Mm. Mutta silti niin näköjään löysi vielä vaihteeni, niin on vaarallinen joukkue ja Sveitsin pelistä tulee todennäköisesti aika helkkari hienoja jäänkoottelijoita. Aivan varmasti, itse otan sitä kyllä innolla. Innollaan kyllä tuota sveitsitsitsjekkiä. Ja... No, mä odotan koko päivää, mä oon ihan liekin, että se Kyllä, tuossa mielenkiintoista nähdä nyt. nyt, miten se sveitsi, miten se lähtee pelaamaan siinä ja minkälainen tsekki me nyt sitten nähdään. nähään puoliväliä riissä. Että parantanutko se kuuluisa jutilla juoksuansa? Mitä pidemmälle tässä turnasta menään. nähään? Tsekki tuota, pakuuttavasti Norjaa vastaan. Siinä on ollut Norjalla, mithän mit vasta lausetta sanoa, että kumpi se mennee menee. Jo Kanada vastaan tsekki, tsekki on kovasti painiskelija oli tasainen tulos siinä, että kyllä tsekki on äärimmäisen vaarallinen ja ei missään nimessä voi laskea heitä ulos, kun mitallikandidaatteja nyt mietitään. Se nihkeä alku, niin mun mielestä se ei ollut mikään yllätys sit kuitenkaan, että et, et sikäli hienosti hoitanut itse rannalle ja kuivalle maalle. Nyt sitten pitäisi alkaa tapahtumaan, mutta tota, sitten on tietysti herättää, herättää kysymyksiä, että piikkasko Tsekki nyt tässä kohtaa sitten toi 7 0 peli niin mikä sitten on meininkin, en tiedä. Mutta Tää on kuitenkin, että Tsekki niin vaikeista alusta pystyy kuitenkin hoitaa homma himaa. 12 päästettyä maalia kuitenkin vaan, vaikka lohkon elonen kattoisit tuonne Suomen lohkon puolelle, niin silloin huomattavasti enemmän niitä. Jopa Lohko voittaa täällä enemmän enemmän mennyt mustaa omiin, mutta tota, kuitenkin niin kyllä, mä semmoisen se, seiskapuokkiin annetaan Tsekille kuitenkin. Että, et, iha, ihan hyvä nousu tuohon loppuun. Joo, erittäin, erittäin hyvä nousu kyllä sieltä. Ja sitten se lähti taas Plecainetsatin joukkueeseen, niin se oli kyllä semmoinen boosti tuohon, tuohon Tsekin peliin, että Kyllä tämä hyvät hyvä on näkymät ihan jatkopelejäkin ajatellen ja semmoinen kahdeksan miinus minun mielestä oli tämä, tämä suoritus Tsekiltä, että yskä, yskähtelevä lähtö, pikkusen tuommoinen dieselauton auton lähtö, että piti pikkusen hehkuttaa. hehkuttaa vähän kauemmankin aikaa jo ennen kuin sitten saatiin kunnolla moottori startattua ja nyt se saattaa sitten rouskuttaa jopa pitkälle asti. Katsotaan, kuinka käy. Ö, kolmantena Ruotsi. Mua ei tämäkään yllättänyt yhtään oikeastaan. Tämä ruottilohko meni aika pitkälti, varsinkin to kärkinelikon puolesta, niin meni mun, meni mun kässarin mukaan, että Ruotsilla tosi nehkeätä ollut maalinteko. Ja tota, no, niin, se, se, kun se joukkueessa, niin, niin, niin ei se vaan ollut yksinkertaisesti niin kovaa. Niin, Tämä herättää mun mielestä hyvä keskustelun paikka, että, että kun me sm liiga aina haukutaan, niin Ehkä tämä kerro sitten myös sitä, että et kyllä, litsaerienkin tykit on tällä tasolla aika, aika paperi lopulta. Mm. Et, tota, no, niin kyllä Suomi ja Ruotsi niin on aika tasoissa niiden liikojen suhteen, mun mielestä. Ainoa mikä ero niistä ruotsissa, sitä rahaa pyörii vähän enemmän. Et kuitenkin kun katsoo, että keistä pelaajista tapellaan, niin se on, että kyllä, Suomi ja Ruotsi on niin aika saman tason tappelen, on liikoina. Niin, niin, kyllä se mun mielestä niin sitä tasoa kuitenkin vähän kertoo, että miten ne pelaamarkkinat vetää sinne. Sitten tulee välillä niitä kunnon kaappauksia suuntaan, jos toiseen enemmän tai vähemmän säkällä, mutta tota noin, tota noin, niin, niin, niin kuitenkin. Sitten taas hauskaa sinänsä, että toi, et palveleek toi Ruotsin elitseeri, niin palveleeko tuota maajoukkueen tapaa pelata sitten taas, sit jo varsinkin jos sitä sieltä lähdetään koko maa. Että kyllä se aika varovaista se peli kuitenkin, se Ruotsis, on kaiken puoli. Tästä se ei mitään varovaista on Ruotsin maailukujen pelaamisen. Kyllä, siellä tota... Ruotsi... Mutta Kanada repissä aika riekaleiksi. Se kyllä repasi sen, repasi sen ja kyllä todennäköisesti repii vielä aika Että Kyllä siellä Pärmortsella on kyllä palli ja käy pallit varmasti heiluu kyllä pelosta sillä tällä hetkellä. Että millä evhäällä sitten... Sitten Kanadaa kaatahmaan tuosta. Kyllähän tietenkin Seedinit toi se toivat pikkuisen piristysruiskeen tuossa tanska, tanskapeliä ajatellen, mutta, mutta toisaalta kyllähän se Kanadallekin sinne esimerkiksi heti yli, ylivoima ja nimenomaan sinne viivalle on aika monen pelote sieltä tulossa. Että. En tiedä, Ruotsista on jotenkin kyllä kauhean halju, haljukuva. Se on jotenkin niin osuva sana! kyllä halju. Se on, se on vain semmoinen kuva siitäkin tällä hetkellä, että siellä, ei, siellä on nyt klikkaa ja pahasti, pahasti monella osa-alueella. Että nyt pitäisi sielläkin pikku niin aikalisään paikkaa ottaa ja pikkusen tarkastella, että, että hei, mihin päin nyt ollaan oikeasti menossa. Kyllä. Mitä se mieltä, sitten sä itsekin sitä ruvettalaikia, nähnyt, niin ostaaks se yhtä tätä mun... Mun argumentti että Ruotsissa kuitenkin aika varovasti vielä. Öö, kyllä. Ostan sen. <laughs> Sanotaan heti näin. Kyllä se, niin kuin se sietussa sanoikin, niin kyllähän tuo, en miekään itse ja SM-liikan tasoeroa kyllä, en mie musta siinä näe. Ja aika lailla niin arvostan ne liikat kyllä niin tasaväkiselle tasa ta tasa linjalle kyllä. No Ruotsille pieni etu siitä resursseista ja kulttuurista ja tämmöisestä. Niin, tietenkin nämä asiat, nämä asiat siinä tulee, mutta... Mutta se, mikä Suomella on sitten taas niin, että se, se lätkä, mitä Suomessa pelataan, niin palvelee enemmän sitten... Niinku, Maanjoukkuetta. No en mä tiedä niin maajoukkuestakin mutta tota sitten enemmän ajatellen sitä kautta sit, niin on... kun siellä on kuitenkin edelleen että pohjois-amerikkalaista elementtiä, niin, niin kyllä se kanadalaispelaajille on ihan hyvä paikka ollut, niin se on niinku semmoinen tietynlainen valtti. Niin. Siinä. Ja kuitenkin ihan hyvä maine vielä. Niin, tota, Ruotsissa, niin, no on, on eli itse hyvä maine, ei sielläkään varaa mitään ihmeellistä ole, mutta, ta, no, niin, mm. kuiten, kuitenkin, niin kyllä mä silti ruotsilla pieni pienen Anteeksi, jatkat toki. Niin mä... <laughs> <laughs> Joo, eikö mitään? Ja tietenkin tuo pelaajamateriaalikin tuossa, mikä nyt ruottilla on käytettävissä, niin siinäkin on ehkä vähän tämmöinen nyt niin nämä miehet, joka siellä on tämmöisiä KHL-miehiäkin, löytyy. Nämä on tietyllä tapaa tietenkin ehkä semmoista sukupolvea, sukupolvea, joka ei aivan sinne niin terävimpään kärkeen ole sillä lailla päässyt nousemaan. Me että, että ruotti on tulevaisuudessa taas hyvin, hyvin paljon niin vaarallisempi joukkueena kuitenkin. On se sitä nyttenkin. En, en mie sitä sano, etteikö se niin kuin, niin kuin heitto, heittopussina olisi tälläkään hetkellä, mutta... Niin uskon, että tulevaisuudessa vielä, niin ruotti tulee kyllä nousemaan, nousemaan vielä uudelle tasollekin tässä Ja Kyllähän se on viime vuosina nähty, ihan niin taas nostaa tämä rakas NHL -ni taas esille, niin esimerkiksi ruotsalaisten puolustajienkin, nuorten puolustajien virta tuonne Pohjois-Amerikkaan. Ja muutenkin maalivahteen on alkanut tulemaan paljon enemmän nuoria puolustajia vielä ja erittäin vaarallisia hyökkäyksiä. Käyjä, niin paketti niin tulevaisuutta ajatellen, niin Ruotsilla näyttää kyllä erittäin hyvältä. Joo, se katsotaan, mun, mun, mun mielenkiintoista on nähdä, mitä toi esimerkiksi toi olympialaisto Ruotsille aika mielenkiintoinen tilanne sitten, että jos ne tollaisella pelillä lähtee, niin miten ne pärjää. Se on jännä nähdä, että miten sitten nämä parhaat äijät ostaa sen homman. <köhö> Mutta tota, Ruotsilla niin, ei ruotsia voi pois laskusta, että kyllä se niin kuin huomisen huomenna haitellaan niin peli pelipareja, niin mennään vähän asioita edelleen sikäli, niin onhan toi siis kanada Ruotsi, niin herkullisempaa oikein voi olla, mm. että et, tota noin, niin missä se muuten menee, elikkä siis se on, pelijärjestys huomenna on siis Venäjä, Venäjä USA yhdeltä, Sveitsi-Tsekki kolmelta aikoina, Anteeksi, neljä aikaa, Suomeaikaa aikaa vissiin sitten. Ja sitten puolelta Suomi, Slovakia ja ysiltä. Känärä Ruotsi tietysti, niin kyllä tuossa on aika huikea kiekko Jussi. Oh, on kyllä, ehdottomasti. Ja sieltä vielä jatkaa sitten vielä yömyöhään, änäärin pudotuspelien parissa, niin kyllä siinä kyllä sinä fanille joka vain jaksaa, jaksaa tapittaa ruutua, niin siinä kyllä tarjoillaan herkkua mahan täydeltä. Kyllä vain. Ruotsille, niin, tota, se menee aika odotusten mukaisesti tosiaan, niin, niin pystynyt nimenomaan, Ruotsi on ehkä tämän se luovia joukkuen, niin ni, niukkoja voittoja, pelissä paljon ongelmia ja silti pystynyt kuitenkin kipemään tuohon kolmanneksi, niin hoitanut hommansa ihan ok, mutta tota, no, niin ei ei tietenkään silleen miten kotiyleisö odottaa, mutta kotiyleisöhän mä annan piuttaut tässä kohtaa. Niin, niin, kyllä mä nyt niin, jos mä tsekillä on nyt niin mä sen enempää voi antaa. Joo, miellähän kanssa antaa ruottille siihen kasiin pintaan, niin kuin me tsekillekin annoin. Että. Semmonen. no, tällä, näillä esityksillä on menty tälle pallille ja nyt sitten mitathan, otetaan siitä miehestä oikeasti mittaa, kun Kanada tulee puoliväli-erässä vastaan. Että. Tästä vielä huim, hui, tietenkin parannusta ruotti tarvitsee johtomasti pelaamisensa. Että. Se on, se on kyllä aivan salettu, mutta katsotaan, miten käy. Kyllä vailo lohka siis Kanada, joka hoiti hommansa mun mielestä kutakuinkin kunnioitettavasti. Ei siinä mitään. Ei ole lähtenyt tällä kertaa liikaa ainakaan ryppäämään, että se olisi ärsyttävästi häirinyt peliä. Sloveniaa vastaan niin vähän puolivalolla lähti. Mut tota, no niin, ja sai ihan ansaitun muistutuksen kyllä siitä, että et, et, et nämäkin maat ansaitsevat sen kunnioituksen, että vastaan kuuluu oikeasti pelatakin. Mutta tota, Slovenia oli lähellä, lähellä antamassa kunnon iskua siihen kilpeen. Ehkä Kanada ei se pahaan niille olisi tehnyt. Mutta tota, Sveitsi voitto Kanadasta oli yksi hienompi juttu tässä turnauksessa mun mielestä. Ja tota, Kanada niin... Heti niin kuin jo, ne on pakotettu oikeastaan heti niin kuin lyömään vähän niin itseään likoo sillä ja parantamaan sitä peliä, niin kyllä se nyt tuntuu, että se on tonne kisojen huipentumaa kohti menossa ja kehittymässä oikeaan suuntaan. Pari täsmää jos jää tulossa, kuhaneisotke ei liikaa sitä hommaa, niin mikä ettei. Mut tota no niin, ehkä vähän niin kuin kahden kerroksen väkeä tuossa on vielä, mutta tota, siellä on kuitenkin tosi paljon voittajatyyppejä, niin, niin kyllä Kyllä Kanada on mun mielestä suoriutunut, niin vertaan muutamaa viime vuotta, niin suoriutunut ihan hyvin. Mm, mutta tota no, niin se, että mä odotin, että se lohkoa ihan, ihan pystyy niin se on toinen juttu, mutta että, tota... niin. Ei mitään ota sää välillä puheen. Joo, kyllähän tämä Kanadaltakin minun mielestä kasin suoritus. Että, turun, mitä pidemmälle turnoissa on edennyt, niin Kanada on sitä koko ajan petrannut, ja koko ajan se joukkue on pikkuhiljaa alkanut saamaan sitä juonnesta kiinni. Nyt sitten nimenomaan niin puoliväli pk suppani, niin tuota, Norris Troffi, kandidaatti nyt tuolla NHL-puolella, niin tuo kyllä valtavan lisän, valtavan pelotteen sinne varsinkin ylivoimalle, missä hän on ollut kyllä Montrealissa pysäyttämätön. Niin, niin kyllä tässä Kanadalla on ollut just ihan hyvä alkusarja, että Hyvä, tosiaan Sveitsi tappio siellä Tahrakilvessä, ja se on hyvä tahra ollakin. Se taas varmasti muistuttaa, muistuttaa ja painaa siellä mielissä, että, että näissä karkelossa me ollaan ihan tavallisia kuolevaisia, ja Slovenia, Slovenialle vielä tappio, niin se olisi vielä tuonut sitä vielä lisää sitä mentaliteetia aivan varmasti Kanadan joukkuessa, mutta en me usko, että me, mitään ylimielistä Kanadaa ei kyllä tänä vuonna tulla, tulla näkemään, että... Tullaan varmasti näkemään taisteleva ja toivottavasti todella hienoa jääkiekkoa kanada. Ja tällä po potentiaalilla ja materiaalilla niin kaikki on kyllä mahdollista. Että kisojen hienointa lätkää tullaan näkemään. No katsotaan kuin käy. Siis aina, mikä mua ihmetyttää, niin kyllä joku vähän on roolit sekasi. Että sitä ne ei ole sanonut loksattamaan oikein paikalleen. Mm -hmm. Et joku... Mielestäni ihme, ihmetyt, miten siis joku te, kuin kutsuisi joku Taylor Hall-joulun välillä. Mm. Eberle on tehnyt vieläkään maalia. Ei ole vissiin tannut tähän vielä. Niin, tota, Tämmösiä. Jordan Stahli taitaa olla vähän unessa ainakin. Ainakin niissä peleissä, mitä mä en en mitään ihmeitä esittänyt. Stamkossa tietysti kantaa siellä. Et, tota, se, on, niin se oli paperilla kova, mutta se ei ole vielä ihan loksautunut paikalleen. Niin, tota, se on menossa hyvä suunta, mutta meneekö se tarpeeksi nopeasti? Se on toinen juttu vastustus kuitenkin, niin on, on pirun kova heillekin Tossa puolivälierässä niin, niin Itse asiassa mä otan vähän takapakki arvossa sikäli, koska niin kuin, ruotsia tsekki on luovinut niin kuin se, kun mä odottanut niiltä enempää. Mutta Kanada mä odotin paljon paljon enemmän. Joten mun mielestä huippumiehille pitää olla huippuvaatimustaso, niin en mä voi tuosta seiskaa enempää antaa. No niin. Kisojen ehdottomasti... Se suurin tarina tosiaan on Sveitsi, voit voitit no Tukholman lohkon. Siitä puhuttiin viime jaoksissakin paljon ja ansaitusti hoiti hommansa tyylikkästi. Mä sitä vähän pelkäsin, että miten siinä käy. Että ne pelata kaikkia pelejä tuosta noin samalla näytöstyylillä pois kuleksimasta, mutta mitä vielä sieltä hän hoiti homman kotia. Äärimmäisen tyyliä. Tota joo joo, ei mitään hätää, että, että Falko-Venäjä vastaan vähän oli. Vähän oli ongelma viimeisessä pelissä, mutta siinäkin viimeisessä eräisähän repesvieressä peli. Niin nätisti hoiti homman. Nyt ehkä kaikki muutkin tietää kuka on Roman Josi kuin nhl seuraaja. Mm. Se on hieno homma. Sveitsi on, on ollut siis todella vakuuttava. Ei mitään niinku... Tuossa mun mielestä kaiken kertoo maaliero ero 2090. Kyllä. Se kyllä kertoo karua no. Niin, no, ne tekee kolme siinä ajoissa, kun sä teet niin. yhden. Niin, tota, se on, se on monen tehokkuus. Tosi jaoteltuna ja nimenomaan pienempiikin vastaan, mutta tota, silti. Niin. Kyllä täytyy, täytyy, täytyy ihailla tuota, ja on hienoa nähdä, että Sveitsi nyt vihdoinkin nousi, nousi sille tasolle, mitä se on, sen on pitänyt olla jo pitemmän aikaa. Ehdottomasti. Siis aivan, aivan huikea turnaus Sveitsiltä. Leveältä rintamalta onnistumisia. vihollinen näytti minun mielestä senkin, että... Mikä se Damien Brynneri? Ei mulla kuulutukaan semmoisesta kaverista. Meillä on tällä neljäkentälistä jätkeä, joka osaa kyllä näitä maaleja tehdä. Aivan huikea homma. puolustuspäässä todella loistavaa pelaamista. Rafael Diaz vielä Montrealista sinne. Missään nimessä ei ole heikennyt siihen, vaan erittäin mahtava vahvistus vielä siihen Sveitsin puolustuseen. Maalivahti peli on toiminut tosi hyvin. Niin kaiken kaikkiaan kyllä Sveitsiltä ainoa minkä minkä miinuksemme tästä turnauksesta, niin Kanadalainen ne sen yhden pisteen antamaan siinä. Ainoa miinus tästä turnauksesta. Siinäkin ne tuli kuitenkin rinnalle ja oli. Niin, siinäkin. Lopulta. Mutta tota, täyttä ei voi antaa, koska pyttö ei ole vielä hoidettu, mm. mutta tota, ei toista nyt ysi ja huonompaa voi yksinkertaisesti antaa. Et loistava suoritus. Aivan, aivan huikea suoritus. Menee jo sinne yhdeksän puolusen. Ite, että nyt, nyt alkaa olemaan sitä lähellä kymppiä, mutta se vielä vaatii muutaman, muutaman nappisuorituksen. Mitä oli mukaan, niin se on multa kymppiä ihan mm -hmm. selvästi. Tota, noin, niin, siinä oli Ruotsin lohko. Ymmärrettävästi varmaan niin kuitenkin kiinnitetti enemmän huomio, huomio tuohon Suomen lohkoon, kun sitä ollaan sattuneet just aktiivisemmin seurata. Toki olen kyllä katsonut totta kai Ruotsistakin pelejä, mutta... Tota, mutta, mutta ehkä vähän niin kuin menojalka vipattaa sinne puoliväliirien suuntaan, että otetaan niistä puhetta, kun ollaan melkein karattu sinne Ei. jo parin kertaa Lyödään tämä pätkäpoikki tässä ja jatketaan seuraavassa. Ja kolmannessa pätkästä lähetään niin nimenomaan heti puoliväliirien kimppuu. Lopuksi puhutaan Suomesta tarkemmin ja annetaan sieltä ne Suomellekin, vaikka arvosanot jos oikein hotsittaa. Mutta, mutta huomenna yhden aikaa, Suomen aikaa, alkaa Venäjä USA. Mitä sinä tämän pelin? Kerro sinä ensiksi siitä. Ensimmäinen mielenkiintoinen kysymys. USA-maalivahti. Kuka, kuka on? Onko, onko, voisiko olla niin todellista, että bishopi laitettaisiin sinne tolppien välihin? Jos laitetaan, niin sitä kaveristajaa ei jää mitään jäljelle tuon pelin jälkeen. Gibsonilla USA kyllä tilkitsee hyvin sitä maalin suuta. Onko se riittävästi? Minä uskon, että ei silti välttämättä. Että... Venäjälle tietenkin kolmas herra, sieltä saapuu Ovechkin, niin nyt siellä on sitten kolme yksilöä siellä joukkuetta muistuttavassa kokoonpanossa, joka niitä ratkaisuja pystyy tekemään. Venäjä ei ole yhtenäisesti pelaanut, niin kuin tässä on aikaisemmin, aikaisemmissa osiossa kerrotukin, niin Venäjä ei ole yhtenäisesti vielä pelaanut oikein kunnolla näissä kisoissa. Löytääkö se nyt us USA vastaan sitten sen? Joukkuena pelaamisen ja yhtenäisyyden. ei vähän epäile itse, että ei löyä. Että se on edelleen taas näiden, näiden herrojen, jotka pepsiä se lävettää vaihtoaitiossa, niin niiden, niiden varassa. Ja minun mielestä olisi kyllä oikein tästä, kun USA, USA antaisi pikkuunäpäytyksiä ja tiputtaisi Venäjän puolin väliä Ja mie toivoja uskon siihen. Eli lähdet USA puolesta liputtamaan kuitenkin. Mie lähen liputtaamaan tästä. Mie uskon, että Usa ottaa, ottaa sen tasoon nostonsa nyt tässä kohtaa Venäjää vastaan tärkeimmässä paikassa ja pystyy joukkueena kepittämään tämän, tämän Venäjän joukkueen Gibsonin viimeisenä lukkona siellä sitten. Mä olen samaa mieltä sikään, se kulminutuu pitkälti sehän maalivahtivalintaan, mutta tota, kyllä se vähän kulminutua siihen molemmissa päissä. Mm. Tota, no. En mä tiedä, Bryskaala Varlamov. Mä edelleen Varlamov on se, se luotto, luotettavampi kaveri mun mielestä. Venäjän maalille. Kipsoni mun mielestä ansaitsee paikastossa noin, että toi Slovakia-peli pitää olla on viimeinen herätys. herätys sieltä. Ja just kansit mä haluaisin nähdä, että nyt Jenki on tässä joukkueen ja niin kuin tavallaan ladannut itseään pelkästään tätä peliä varten. Mikä se asenne vähän tuntuu olevan, ketä ei metkinnystä ketään vastaan me pelataan, oli tämmöinen henkisen. Slovakia-matsin jälkeen, niin nyt on iso testi ja toivon mukaan jäi hampaankolo, eikä ole niinku, nyt, nyt, nyt ei saa, ne saa pelätä sitä Venäjää yhtään, eikä kunnioittaa. Otitte no, iti pitäis oikeastaan se Suomi-Venäjä-matsi ja toimen pitää etkä tehdä. Mm, nimenomaan. Ja mä uskon, että se kottaista sekoittaa sitä pakkaa kans sen verran, tota, Mä saattin, että maalirikas peli nähdään. Ja... No, ehkä enemmän täyhän maalivahti hommien takia, mutta. Mä haluaisin uskoa, että USA lähtee jatko jatkoon, mutta tota, niin mut siihen mä en itse usko, koska mä, mä, jopa, mä jopa näen sen, että ne löysi satanan sinne maaliin, ja, ja sitten veljet tekee itsestään pieniä väärällä hetkellä, ja nämä taiturit tulee ja innostuu sen yhden pelin verran. pelissä tuleekin sitten noutaja jo toivon mukaan, mutta kuitenkin, niin Venäjä jatkaa ja mä sanoin, että jatkaa jatkoajalla 5-4. Mm -hmm. Tämmöisen tulokseen heitet. Joo, itse asiassa ne maalarit on sen verran paskoja, jos ne kuitenkin laittaa. Sanotaan 6-5. <hys> no niin. Kyllä, jos Bishop on maalissa, niin mä uskon kyllä Venäjälle semmoista semmoista 5-3 voittoa siinä vaiheessa. Gibsonilla niin usaa. Minun mielestä pystyy tappelehmaan ja Mie uskon, että 4-3 USA pystyis menemään tämään näin. Nyt pitää jompikumpi lukita. Uskon se tosiaan siihen, että noitais Gibsonia häkkää? Kyllä minä uskon siihen. Kyllä se on, jos, jos ei pistä, niin kyllä se järjen köyhyyttä on. Että kyllä se on Slovakia peli pakko ollut herättä siellä kyllä katsomaan. Mie uskon Gibsonia. Mä en luota Joe Saccoon tässä siis, joten märrän... 6-5 Venäjälle. Määrän kyllä täysin. Ei sen puolelle. <laughs> <laughs> Joo. Toisena maatsina tietysti että on Sveitsi Tsekki, hieno peli tulossa siitäkin. Nyt on se iso kysymys, että, miten, että Sveitsin niin kuin, tavallaan niin kuin, tätä heidän tarinaa tuotteluohjelma palveli sikäli, että ne kohtas kaikki isot siinä alussa, millä ne on heikoimmillaan, ja sai hyvän alun turnaukselle, hyvä itselottamus, mutta sitten taas, että kun nyt kun sä oot pelannut noita heikkoja vastaan, nyt neljä peliä peräkkäin. No niin miten sitten lähtee kaasupohjaan, nyt kun taas tarvitaan, ja tsekki on herätetty ja ärsytetty ja kaikkea, niin se on iso kysymys. Se on todella iso kysymys tämän pelin kannalta. Miten sä näet? Se ei just nimenomaan, että nyt kun Sveits on näitä pikkumaita vastaan pelaanut, tsekki on parantanut peliänsä, niin nyt sitä kyllä Sveitsiltä vaaditaan todella paljon sitä, niitä munakarvoja, että... Tsekki, kun tulee nyt uudestaan vastaan, on vahvistunut joukkue, pelaa parempaa jääkiekkoa kuin silloin, silloin, kun he ovat viimeksi kohanneet, niin nyt on Sveitsillä kyllä kovaa paikkaa eessä. Mutta kaikki mahdollisuudet on olemassa minun mielestä Sveitsillä. Tämäkin välietappi selvitää puhtaan paperin. Sveitsi on päässyt hyvin harjoittelemaan tuota voittamista nyt, niin ei se, sekin on... Hyvä asia tietysti tämän pelin kannalta. Itseluottamus on tapissa. Kaiken pitäisi olla kunnossa. Nyt pitää vaan ottaa seuraava askel. Ja mä uskon, että näin on aika maalinen peli. Mutta se on taas maalin peli, kyllä tämäkin. Tää sanotaan kahden, se on 4-2. Heititään nyt sitä perustulosta 4 ja tyhjiä viimeinen. Jos ja, ja Veitsi jatkaa siis. No ni. Niin. Mievään tämän ottelun jännäksi, että jatkoajalle mennään, jossa Sveitsi pystyy ratkaisemaan. Kaksi 1 Erittäin jalkapallotulos. Ei tuo kauheankaan kohettu kyllä ole, että et se voi hyvinkin näin olla. <köhö> Hieno nähdä, on hyvä kiekkopeli. Sitten otetaan Suomi-Slovakia-kotka sitten tuolla Suome, Suomesta, kun puhutaan tarkemmin, mutta niin Kanada, Ruotsi. Klubenin kruun, illan kruunaava matsi. Herraa hyvää ja pohjusta. No, kyllä minä nyt tässä näen tässä otteluparissa ottelu nyt tämmöisen asetelman, että Kanada on parantanut koko ajan ja vielä ei sitä parasta Kanadaa olla nähty. Tosin ei ole kyllä nähty vielä sitä parasta ruottiakkaan. Minä uskon, että ruotti pistää kyllä hyvin kampoihin, mutta kun Kanada... Mie uskon siihen, että Kanada saa pelinsä oikein kunnolla huomiinsa ja PK-suppanin tulo ei pahemmin sekoota, vaan se pikemminkin tekee ainakin ylivoimasta tappavan vaarallista Kanadalle. Niin kyllä mie uskon, että kyllä tämä, kyllä tämä Kanadalle tulee menemään varsinaisella peliajalla ja muutaman maalin erolla. Että tähän me voisin, voisin uskoa sitä 4-2 tulosta. Se olisi hyvin, hyvin tuota realistinen tulos kyllä tähän otteluun. Mulla on semmonen kutina, että tässä pelissä nähdään semmonen juttu, että sanotaan vaikka, että joukkue B menee ensiksi johtoon, ja sitten joukkue A kirii kuitenkin aina rinnalle ja ohitte. Kumpista, kumpi kumpista on B, kumpi A. No, sanotaan näin, että tota, ää, ei se tuulesta temmattua, että minkä takia kotikisa koti, tai minkä takia isäntämää teidän voittanut sitten Neuvostoliiton, niin Neuvostoliitto voitti siihen aikaan muutakin kaikki. Niin tota... Kyllä, tota, noin, niin asia on näin, että kyllä mä Kanadan tohon kanssa uskon. Ruotsilla on ollut maaliteko-ongelmia, mä en usko, että tei, ei sedinit niin varsinkin. Jos vastustaisi kuka tahansa muu, niin mä uskoisin Ruotsiin. Mutta mm -hmm. se, se, se on Kanada, niin, niin. Kanada, katsoa, miten niin Ruotsi pelaa ja miten Kanada pelaa, minusta lätkään ne pelaa, niin mun mielestä Ruotsi sopii Kanadalle oikein mainiosti. Ja sitten vielä se, että... että, että Ruotsi niinku pelaa välillä vähän tyhmän rohkeita jääkiekkoja, ja Kanadassa oikein ro ro tykkää rokotella niistä. Mutta tota, mä uskon, että, että täpötäysi Gloopen siivittää sen verran, että se menee kahden kolmen maalin johtoon jopa Ruotsi. Et sanotaan, se vaikka se, sanotaan vaikka se kuuluisa kahden maalin johto, että se on aina se mukamas se pahinni. Niin sanotaan, että siitä, siitä sitten Kanada tulee... Tulee tasoihin ja varmaan pari nopeatakin maalia. Peli, ei, Ruotsin peli menee ihan sekasi, ja sitten Kanadan läppää vähän lisää löylyä. Niin se päättyy lopulta 6-3 Kanadalla. No niin. Aivan mahdollinen skenaario myös kyllä tämä Joo, mä haluan nähdä maaleja, niin nyt saa pojat pistää niitä sitten. Toivottavasti pistääkin, verran. Kyllä. Puhutaan vähän Suomesta ennen kuin menään tuohon Suomen matsiin kiinni, kun oikein kunnolla, niin... Mikael Kraanun tuli heti leijunapaitta ja oli heti tärkeä roolissa, niin mitä mieltä sä olit sisään tuloste eiliseen maksiin? Mikke tuli minun mielestä hyvin kyllä, hyvin kyllä esille siellä, että tietenkin alkuun näytti vähän, että taas oli sitä, että, että hetkinen, missäs, missäs me nyt olikaan? Alkuun tietenkin just tämmöistä pikkuista alkuvaikeutta, mutta perhanaan komean maalin Mikke kyllä heitti ja ei ollut kyllä niin kuin vähän vihkoon menneestä kauesta, niin... Ei ollut kyllä minkäänlaisia merkkejä Miken pelissä, että päinvastoin. Minun mielestä näin vapautunutta Granlundia ei, ei ainakaan viime vuonna nähty tosiaankaan. Että kasvua, kasvua on tapahtunut pääkopan sisällä aivan varmasti, ja hyvältä näytti Miken peli kaiken kaikkiaan. Joo, siinä oli semmoista, niin semmoista lujuutta siinä toiminnassa, ja semmoista halua mennä niihin kiakkoihin ja just niin kuin... Kaikki, mikä, niin kuin kaikkea, mikä palvelee, palvelee tässä kohtaa tietysti, että oli, tuli tekemään töitä, tuli tekemään ratkaisuja, haluaa kiekkoa, haluaa ratkaista, se on hieno juttu. Komia maali tosiaan, niin kuin sanoit, mutta tota, niin muuten Suomihan pelasi heidän todella huono ottelu sitä ei pääse mihinkään. Jou. Mutta tota, se täytyy sanoa nyt, että mitä tuossa aikaisemmin viimeksi kun puhuttiin, niin me silloin ennakoitiin vasta Venäjäpeliä, niin en mä kyllä rehellisesti uskonut, että Suomi pystyisi Venäjää peliin tasoiseen esitykseen. Niin, eihän tuo siis, kyllähän tuo on näkijätkistä, että ei kyllä, sinne ei kyllä niin jätetty eilen mutta muutamat, muutamat harvat sylkäsyt sinne tänne. Siinä oli kaikki, mitä Suomesta niin jäälle jäi. Ettei siinä, ei ollut tunnetta siinä pelissä oikein, ei ollut, ollut asenne niin kuin Jalonenkin sanoo siinä, että oli vähän tuommoinen hönsäpeli tuossa, ja Suomi teki sen tarvittavaa. Siinä taas hyvin klassinen jatkoajalla Latvia jopa, Aivan pyöritti ja koko ajan se maali roikkui siinä ilmassa, mutta kun kaverille ei maistu, niin kylläpä se herra sitten maistuu. Kyllä vain. Mutta tota, tää noin niin. tietysti matka alaspäin oli aika iso. mutta tota, no niin. Ei se mitään, että jos piti se huono peli pelata, niin nyt oli sen paikka. Ja silti lohkovoitto kuitenkin jäi tassuun. Niin kyllä Suomi on pelannut semmoisen, Kyllä, mä pakko antaa puoli, kyllä tästä, tästä näin, tuota, että omaa hölmöyttää, tehnyt itselleen hankalaksi muutamat pelit, mutta tuota, no niin, silti niin kuitenkin, kuitenkin on esittänyt myös pastapainoksen verran hyvääkin. Kyllä tämä, mitä? Niin, jatka vielä. Ei, me, me, ihan piti sulle heittää palloa, että mitä sä mieltä, että mitä, mitä... Joo, eli tosiaan kyllä mullakin kokonaiskuva Suomen pelistä, enkä me oikein tätä Latvia-peliä sillä lailla... Silalalla siihen, tämä pitää vähän yksittäisenä pelinä ottaa tähän näin, että kyllä Suomi on parantanut minun mielestä turnauksen edetessä. Ja toi Lounenkin hienosti sanoi, että Puulaakin joukkue meni ja voitti lohkosa sitten, joka on äärimmäisen hieno suoritus kyllä Suomen joukkuelta Ja olen kyllä itsekin täpinöissään Suomen, Suomen joukkueesta nyt kyllä kovastikin ja uskon, uskon kyllä joukkueeseen, että annan yhdeksän miinuksen tästä. Minusta tulee just vähän tuosta, että Latvia vastaan vähän unessa pelaathiin. mutta hyvä tosiaan, niin kuin sanoikin, että se huono peli tuli nyt tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa se piti tulla, ja onneksi sitä ei myöhlitty sitä lohkovoittoa siinä, että kyllä kuitenkin mielellään tuossa Slovakiaan tuolta vastaan jatkopelejä ja ajatellen. Kyllä. No mitä mieltä saattaisi Gran Granudista, niin kun se nyt on se uusi suurin lisäys totta kai tähän palettiin selkeä, kun viimeksi ollaan puhuttu Suomesta, niin mitä se... Milloin näet sen rooli, että sotkeeko sitä pelotusta? tuossa sekaspelissä vähän sotkeva, varsinkin kun YV-aikaa tuli paljon, niin... mutta mene roolit uusiksi ja meneekö häiritsevästi, et mikä, mikä olisi sun ratkaisu, että puolivielinen kun lähdetään, onko se Granlundi kolmosen keskellä vai kakkosen keskellä, ja minne, vai, vai onko se missään keskellä, mitä sinä laittaisi? No, kyllähän tätä Granlundia nyt on senteriksi kyllä naitethan kyllä oikein kovasti, että kyllä me varmaan lähtisin siitä, että se Granlundin centerinä olisi, mutta Kyllä minun mielestäni kakkosentteriksi voisi laittaa, että siinä on kuitenkin se, se kenttä on ollut semmoinen tosi, tosi tuota, tuulinen paikka pelaajille, että Salminenhan siellä on ollut koko ajan kakkoskentän miehenä käytännössä ja sitten sentterin on käynyt, käynyt monta yrittäjää ja Korpikoski on tullut kesken kaiken siihen, niin siinä voi olla tämmöinen niin sanotaan keskenerä, keskeneräisten kaverien kenttä, että Korpikoski, Kralund, Salminen ja minun mielestä kuitenkin he esitti hyviä otteita siinä kakkosyyveelläkin. Yveläkin aikaa aika ajoittain siinä. Ja Koskiranta voisi lähteä hakemaan taas vähän vauhtia kolmosen, kolmosen keskeltä minun mielestä. Vaikka kyllähän Granuri paljon, no. kyllähän kolmoskentässäkin ihan hyvältä näytti, mutta kyllä minä näkisin kuitenkin kakkosentterinä. Mikään. Ihan sen takia, kun ajatellaan lyhyttä turnausta, niin mä, mä, mulla on usko tuohon Granut Salmine-akseliin, että se tulee tekemään vielä ratkaisui. Ja Korpikoski on loistava, loistava täydentävä lenkki siinä. Niin mä silloin, kun Granut tuli että se olisi aina, mitä mä mietin sitä Kranunin puolustamista, mutta kyllä niinku tuntuu, että semmoista asennetta siihenkin on löytynyt ja semmoista niinku kamppailuhalukkuutta siihenkin ihan eri tavalla. Ei se vieläkään taklaamaan pysty, mutta se on toinen juttu. Mutta tota, no, niin. Niin. Kyllä Koskiranta, niin se, se on saanut itseään liikkeelle, se on hyvä, mutta sitten taas on tällaista ratkaisupotentiaalia, mikä heitetä hukkaan, jos näiden jätkien kemioita ei annettaisiin niinku varsinaisesti tasakentälisinkin löytyä. Niin, tota, kyllä mahdottomasti, ajattelen sitä mieltä, että jos sä pelat ylivoimassa muiden kanssa, sä pelat kyllä siinä tapauksessa, että varsin, tai viitta vastaankin. Kyllä, ja et, et pelkästään se niin. ei ole. Kyllä minä uskon, että Krallundi tulee tuomaan omaan oman panoksensa hyvinkin suuresti esille, ja tulee ainakin, niin itse ajattelin ensimmäisenä, kun Granlunduutinen tuli, niin itsellä ensimmäinen ajatus oli, että, että eikö olisi vielä voinut odottaa pikkusen aikaa, kun sinne Viivalle oli halunnut sitä vahvistusta, ja minun mielestä esimerkiksi Vataasen Sami, niin olisi sitä tuonut kyllä kovasti. Ja, mutta todennäköisesti tulen olemaan tässäkin asiassa karvasti väärässä, ja mikä näyttää mulle lähinnä keskisormia sieltä vaihtoehtiosta vähän vai Olisi Oli se, oli se sentterin tarve, minun mielestä se, se lopulta kuitenkin se akuutimpi. Vataselle olisi totta kai ollut käyttöä. Mä eilen Twitterissä heiti tonne, siellä on... Tämmöinen Kalervo Kummola parodia, nimeltä Kullervo Kammola, niin lähti sille, et, sille ehdotuksen, että mitä jos löytäisit sattumalta IHF-säännöistä Porsaareen, jolla Suomessa ylimäärässä kisapassi, ja Vataselle käyttöön. <tos> ei, ei ole vielä kuulunut Kalelta mitään, mutta katsotaan. Se olisi kyllä, se olisi mahtava asia ollut kyllä. <tos> <tos> että nyt sitten ehkä niin. En muista, kun kätä, kätä kaksi hyökkää siinä ekasta pelistä oli poies, mutta niin toisaalta mun ehkä jättääkin penkille sitten. Mutta totano, niin tietysti niin ne tehdään hetkessä ja sitä oli, ei sitä voinut tietää niin. varmaksi, miten asiat menee. Ja Anahemilla kuitenkin vahva tunku oli jatkoon, mutta to. totano, niin, No, Näin tällä kertaa ei siinä mitään. Mutta totano, niin, ei toi niin roolitus mielestäni pahalta näytä, mutta se, että pidetään ne hetket yhdessä Vilviitta vastaankin, niin ehtii kyllä. Ja sitten taas niin ajatellaan ää, Savinainen, Koskiranta, Pilström, niin siinä on semmoinen energiakenttä kuitenkin, joka pystyy parhaimmillaan pystyy heittämään vähän pyyriäkin, mutta kyllä Granundin niiden kanssa olisi mennyt ehkä vähän hukkaan. Granundin kuuluu nimenomaan, pystyy tekemään korpikoste ja Salmisesta paremman, kuin taas Koskiranta oli täydentävä siinä. Niin niin nyt sitten se on niin kuin... näinhän se on nähtävä, mutta tota... Mutta sitten semmoinen kysymys, että pitäisikö meidän suomalaiset oppia tähän näin asenoitumaan että tämä on turnaus, eikä läheä yksittäisiä pelejä. Mä meinas että et, et, onko pakko pakko niinku vetää jokaisen tappion tai nihkeän pelijälkeen, että et, jaaha, että tänä vuonna ei sitten todella tavata päälle. eihän tässä mitään vielä tiedetä, kun siis yksi puoliväli voi kaataa. Se siis on nähty monta kertaa, että hyvä joukkue kaatuu puoliväli Niin, Niin nimenomaan. Ei me, ei me voida, niinkö, siitä pitäisi sitä ajattelumallista oppia pikkuhiljaa luopumaan, että... Että niisten niin yksittäisten pelien kautta, niin kuin tällä hetkellä voitaisiin sanoa, että no, Latviaa vastaan Suomi oli aivan paska, että ei tosiaankaan tule tuolla pelillä pääsemään mihinkään. Vaan kyllä pitää oppia niin miettimään tätäkin Turunasta kokonaisvaltaisemmin ja ajatella, kuinka USAa vastaan pelaat vaan hemmetin hyvää lätkää. Valitettavasti se ei tuottanut silloin vielä tulosta, mutta Venäjää vastaan uskomaton voitto, mahtava voitto ja hieno voitto vielä siihen päälle. Itää valtaa vastaan näytös ja pitkästä aikaa vielä tuommoinen kunnon näytös, mitä minun mielestä Suomi ei yleensä vastaan kauheasti esitäkään. No viime vuonna Ranska 7, yksä edellä No, no ei, ei unoheta sitä tosiaan, mutta että, <tos> <tos> <tos> <tos> mutta, että heti tuli puukua samantien, samantien, Ei aivan oikea homma, mutta siis tota, kuitenkin, että se on aina semmoista vähän harvinaisempaa herkkua kuitenkin, kuitenkin ollut, että itsellä lähinnä se Suuri luke, lukemisen voitto, mikä parhaiten on mielessä, niin se on nyt tuolta yhdeltä, yhdestä M-finaalista, mutta tuota, siitä nyt ei taas tarvitse sen enempää tässä nyt muistututella varmaankaan. Mutta että kyllä ehdottomasti kokonaisvaltaisemmin katsoa. Suomi on pelannut minun mielestä tosi hyvää lätkää näissä, tässä turnauksessa ja on, on kyllä ko kovaa vauhtia menossa vielä jatkopeleissäkin eteenpäin. päin. Se on se just se juttu mun mielestä, se, että, että, että, että pitää pystyä katsomaan pelien taakse. Että joku USA-tappio ei joutu tosiaan katastrofi, koska sitä, jos sitä opitaan. Ja nimenomaan se, että mikä se prosessi seuraava askel on niin se on se paljon tärkeämpi mm. asia. Että nyt jos pelattiin huono latvia peli, niin okei, mitä väliä lohko voitto. Sillä tuli Slovakia vastaan niin paremmat saamat päästä mitalipeleihin. Toki vastustaja ja todennäköisesti Kanada sen jälkeen, jos voitto tulee. Niin, niin, ei se sen helpompi ole mitään väline pitää kuitenkin kyykyttää jossain kohtaa, jos ajatellaan voittaa, että se on ihan turha lähteä laskemaan, no, mikä se olisi mm. helppoja reitti. Että, tota, ei, se, ei semmoista ole, ei tässä ole mitään helppoja reitti. On no, huomennakin Pirun paha peli. On, on ehdottomasti. Siinä, tota, siinä on kyllä kotikatsomoihin niin jännitettävää aukin kyllä varmasti koko rahaa Kyllä. Siis se on mun mielestä huolestuttavampi juttu sitten, jos se, niin se peli esitys pysyy nihkeenä koko ajan niin kuin ei tule mitään valonpilkahduksia, niin sitten sit se näyttää totta kai pahalta, että sit, et kyllä sä sen näet, että mihin suuntaan se prosessi on menossa. Niin totta kai, peli, peli peliltä se pitää mennä se niin pitää etiäpäin ja se tosiaan, just niin kuin sanoin, että se vaan nihkäänä pysyy koko ajan, niin siinä vaiheessa on kyllä jo varaa alkaa huolestumaan, että hetkinen, että e, eikö, eikö tästä niin meidän peli tule kehittyä? Mm. Mutta asia se, että sä hoidat no seitsemän ekaa sillä, että sä oot neljän parhaan joukossa, sä oot puoliväläisit kahdeksan parhaan joukossa koko turnauksessa, niin silloin sulla on mahikset hoitaa pyttiihin. nimenomaan, näinhän se pitää ajatella. Koska nyt aletaan pelaamaan, nyt on, niitä yksittäisiä otteluita ja kerrasta poikki. Nyt alkaa se pelaaminen. Nimenomaan. Nimen, nimenomaan. Nyt, nyt täytyy olla siellä niin, oman pelaamisen ytimessä, se piikit ei saa tulla, tulla niin tuolla aikaisemmin, ja nyt pitää nimenomaan löytää se paras. Ja nyt niin kuin kaikki se kokemus pitää hommattua, nyt se pitää kaikki liimata yhteen ja katsoa millainen maalaus siitä tulee, mm. tai millainen, millainen sotamaalaus. Siitä lähtee kehiin. Okei. Okay. Eli tota, no, niin tähän jatkoksi voidaan varmaan aika nopeasti, että pitäisikö Latvia pelissä olla huolestunut? Mun mielestä ei. Täysin samaa mieltä. Ei pitää olla huolestunut kyllä. Mutta tota, no, niin sitten taas se, että se mikä tuossa jatkossa oli noin kokonaisvaltaisesti aika, aika surkea esitys, niin, niin ei se kuitenkaan niin kuin ihan täysin toivoton ollut sikäli, että ajatellaan, että mitä muun siinä oli hyviäkin asioita jäi mieleen. Esimerkiksi Korpikoski ja Salminen. Korpikoski niin kuin näytti sitä... Varsinkin siinä ekassa maalissa näytti just sitä osaamista, mitä mä oon häneltä odottanut. Aivan huikeeta. Ja tota, niin Salminenkin uskalsi mennä vähän paremmin tilanteisiin. Piti olisi pitänyt tehdä kaksi maalia. Suomessa pitää voittaa varsinaisella toi peli. He oli ihan järjetön päätös hylätä se maali. Mutta se on toinen juttu se. Granul pääsi hyvin sisään. Se on tärkeä asia. Kakkosylivoimalla oli jotain ajatusta, ei tässä nyt mitään ihan huonoja asioita. Ei. Että tosi hyviä Tosi hyviä elementtejä taas lisää tähän Suomeen, Suomen peliin ja varmasti tulee tuota kantahmaavillä hedelmää nyt Slovakia-pelissä, että ei se pelkästään, ei se menestyminen ole sitä konna kentästä kiinni, vaan kyllä siellä on taustatukea löytyy. Joo, <köhön> no niin, mennään nyt siihen tärkeimpään asiaan. Suomi-Slovakia. Mitä sä sanot? Piruun peli tulee kyllä. Mie uskon, että vaikka Slovakkiakaan ei ole kuitenkaan esittänyt sitä parasta jääkiekkoansa näissä kisoissa, niin Slovakia jotenkin, kyllä se Suomea vastaan monesti osaa, osaa pelata hyvää jääkiekkoa ja Suomi-Slovakia on aina semmoinen tietynlainen hegemoniaottelu jo itsellekin jota muodostunut ainakin tässä, tässä lyhkäisen elämän aikana, että Kyllä, mä uskon todella tiukkaa peliä. pelillä tulee taas olemaan suuri merkitys. Me uskon, että siinä Raanta varmasti tulee näyttämään henkisen lujuutensa tässäkin ottelussa. Vähän maallinen kamppailu, mutta uskon kyllä täysillä myös Suomen voittoon. Että kyllä Suomi, jos se pelaa nyt sillä tasolla, millä sen pitää tämän turnauksen jäljiltä, alkusarjan jäljiltä pelata, niin ei tässä mitään ongelmaa. Kyllä me Slovakia voitetaan. Kyllä mä sitä kanssa lähden, nyt täytyy sitten niin palataan siihen, mistä Latvia pelissä taas unohtuu, että oli vähän, vähän niin tai ehkä niin kuin, nyt oli ensimmäinen semmoinen peli, missä oli oikein selkeä asenne niin alusta mm. lähtien. Itävaltaa vastaan, se tuli kolmannes eräs, ja Ranskaa vastaan Suomi vaan niin lähti, oli täysin vaan niinku unohti unohti oman pelisuunnitelmansa, mutta into oli kyllä vaikka kuin perkeleesti, sitten niin tuo, tämä peli on nyt semmoinen, missä täytyy pystyä pitämään pää kylmänä, koska sieltä tulee varmasti niin, Aika pitkälti trapin kautta pelaava vastustaja, joka ei varmaan lähde hirveästi sinne karvaamaan ja niin muuta, niin Suomella on taikaa pelata, just niitä, pelata sillä viiveillä, pelata tota, no, niitä kontrolloituja hyökkäyksiä, pelata, pelata kiakkoa sivuja ja ryhtyä syvään ja lähteä pyörittää sieltä. Ja tota, no, niin nyt sitten tarvitaan skontiolon herrojen tarvitse olla iskussa. Kraunundi johtama kakkoskenttä, nyt siellä on kaksi kenttää, mikä pystyy viemään peli joka kerta varmasti sinne. Näin uskoo. uskoa. Kolmonen, nelonen pelaa 0, -0 olla nollat pareistaa pareistaan vähintään. Niin, niin kyllä tässä pitäisi mun mielestä olla se voitto haarukassa ja jopa niin kuin kenties se selvin marginaali, mitä näissä, näissä puoliväliirissä on. Mä nyt Kanaralle 6-3, niin, niin mä heitän Suomelle, että et, mulla on, mulla on kova luotto tuohon joukkueeseen, se on näyttänyt se henki kanssa. Nyt se pitää taas vaan kaivaa esiin vähän kulmahammasta esiin ja pistää slovakki-poikaa pannuun niin, että helisee, mutta totano, niin se on 4-1 se on Suomelle. Kyllä mä siitä, siitä lähden, että Suomi, Suomi malttaa pysyy kiekossa, pitää kiinni omasta pelin pitää kiinni siitä omasta pelisuunnitelmasta ennen kaikkea, niin nyt sitten niin kun se nyt fokuksen pitää olla kohdallaan, kaikki, niin kun kaikki keskitytään oikeisiin asioihin, niin Suomi hoitaa tuon pelin ja hoitaa sen noinkin selvästi. Joo, ei kyllä minun oma veikkaus niin, kaukaa heitä, että kolme 1 on omaa veikkaukseni, että Slovakia kuitenkin vähän pystyy pyristelemään sinä vastaan, mutta ei, ei tarpeeksi paljon, että yhden maalin onnistuu räppäsehmään, sen enempää raanta ei ohi päästä. Suomi tekee ne tarvittavat maalit leveällä rintamalla nämäkin kolme maalia minun mielestä. Ja enempää, enempää ei vain tule minun veikkauksessa. Se on tota... Varoituksen sanana kuitenkin, että kyllä Slovakia näytti se Suomen vasta aiemmin tosi tai Suomen peli ei ollut ihan jengoillaan silloin, niin tota, mutta kuitenkin niin näytti sen, että kyllä tätä vaarosta löytyy ne vaan suti ohi niistä parista paikastaan. Varuillaan niin. täytyy olla, sitä, niin. siis, ei tiedä, että tämä on mikään aliarviointi, mä vaan usko että Suomelle peli on paremmissa hantissa. Että, tota, Jaa, mutta, et, et, niin. Ja kohilla. Niin, mutta siltikin. Niin siis Nämä kaikki pelit on sellaiset mikä tahansa tulos, niin ei lopulta voi olla yllätys. Kaikki on hyviä jengiä lopulta. Vaikka niitä ollaan jotain haukuttukin, niin tota, niissä on kaikissa omat, omat selkeät vahvuutensa ja omat Ja Jännä nähdä missä sekoitussuhteessa mennään, mutta että Suomeen luotetaan. Ja pitää edelleen muistaa, että en mäkään tältä joukkueelta ottanut puoliväliä paikkaa kummempaa. Minusta nyt primääritarpeet on täytetty. Nyt ei kaikki, mitä tulee eteenpäin, niin se on... Tai siis, kaikki mitä tästä tulee, niin se on silkkaa bonusta. Kyllä, tuohon on helppo, helppo kyllä sanoa, että olen, olen samoilla linjoilla sen kanssa, Markku. No niin, ei mitään, tämä pitkä jakso on nyt purkissa. Lyön sen tonne. siis, kuten siinä varmaan olette huomannut, niin se on kolmessa pätkässä ja lopussa sitten niin myös kokonaisuudessaan kerralla kuunneltavissa tai sitten ladattavissa. Mutta tota, kiitoksen Jussi tästä ja katotaan tuossa noin tuonnempana, että kukas onkaan muuailman mukaan. No niin, näin tehdään. Varmaan In this league is not possible to uh, speak about referees. That is penalty. And I am not so rich man that uh, I can say something. Saatana Jorma. Nolla plus nolla on nolla. You understand what I mean? Sit täällä on lahto la la la sinivimaa. Saatana perse ei voi edes takas. <laughs> Pitää heittää vähä vettä, kuori-tomasti jo menee opi Järvinen, Järvinen antaa Hirsimäelle mahdollisuuden ja nyt tulee lähtöliikkuva taakse amma! Heikäläinen kyllä voi olla, sillä on pammin varmasti Kiinan keisari. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Salou, Virtala! Pilluhattune.